الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سورة عالم رانشورو فديكي سلور مسلیوی مسلد توحید صداقت در رسول جہاد او انفاق او صورت دری حصیو اولیسا تیر سٹھ آیات انو کی مسلد توحید و دویم ایسا چون سٹھ آیات نا شروشوی و پدی کے بیان در رسالت و صداقت رسول او دلتا صداقت در رسول و رسالت په بل ترزه او بل انداز بیانو منکرین او متریزينی رسالت قواحتونه بیانولو بقره کې د داخله اعتراضونو جوابونو د صورت کې د قواحتونه وګورښت بلور کتاب کې د دې او زمو پیغمبر باندې اعتراض کړي هغه قواحتونو کې مخ کې نہ قواہت نہ بیان شی دی یاد نہ لسم قوافت افتراء علی عباد الصالحین ونے کانو بندگانو باندي دزان نا دروغ تڑل شرک بے کو بی دینی وکولا اوتغین نسبت وے بیا د اللہ نے کانو بندگانو تکو صدا رات وی وی دی دا شېر چکو دا بدتاو دا عمل چکو دا مونته دا پلان کې بزرګ نه پاتې دی او دا را تاغي دي الله پاکي په دې غلط خیال رد کوي او دا قواهتی بیان هي بزرګ چې بزرګي ولی ولی وی عالم عالمی یا پیغمبري حقيقي نغې چر خلکو تا شرک تربتاو بی دینه تا دعوت نور کئی او خو خلک دا اللہ دین دا اللہ توحیب ترابلی نو دادا غی خیال تردی دی کئی ما کانا لنفسین ما کانا لنفس ایلا یجوز ولا یم بغی ندی جایز ندی مناسب لی بشارنی او بشارلا آنیوتی او اللہ والکتابا شو ور تعالی الکتاب علم د کتاب عالمي پوي ول حکم حکم عقل مندي حکم ولایت او بزرغي ونبووت او نبوت دا خبري بكي يا عالم دي يا ولي بزرگ دي يا نبي دي نو دلتا نتی چاې په نو وسره دا مناسب دي دلي مقام او مرتبه سره چې سوم ويقول للناس يا بني الخلق توي چې كونوش عبادت ليمين دون الله بندگان زما عبادت کوون کی زما سيوا الله نه الله نه سيوا دي زما عبادت باندېخته شه ولكن كونوا لیکن اوي خلق دا دعوه کوي چې شي ربانيين ربانيين رب پرست خدا پرست به ما دي وږي كون تم تعلمون الكتاب چې تاسو خای خلقو ته کتاب و بما را دی و جن نا كون تم چې خپل لولې او یز د کوي مطلب دا چرتا یو نبی ولی او عالم خلق شرط نرابلی وجه حقيقي نبی وی ولی وی عالم بزر بی. او بما كون تم تعلمون الکتاب او نا كون تم تدرسون ځکه کتاب خپل می ز د کوي بلته خای چرته کتاب او د شریعت پدی تعالیمات او کې داسشتہ چې نبی ولی گزرګ دې خلق په شرک ماده کې نه داسې نشي کېره نو ددغی بد خیال رد وګو چې کوو به شرک کوو به 비 دینی له او نسبته انبی او لی او تا کوو لکوسم عیسایانو به شرک کوو او ویدا عیسا له سلام رات ویلی غره ده دا بلان کې وزویری لکوس چې ناپویا جایر خلق دا سی کئی شرک بکئی با نو بابا پیر بقیر با لبروانی چه تا پوسیو که دا والی وی دا منتا بزرگ وی دی سنگا بزرگ وی دی وی شیخ بولاد بابا وی دی چه پچا بان من دانئی او مال رانگئی او مرشن و خونی د خپل غاڑی شیخ بولاد بابا وی دی کم کتاب کی وی نشتہ سی خبر بی. دا پیر باوائی لی ازامن عزیز مداری دا دروغو ی اللہو دا یو قانونو خیو چی نبی نبی ولی ولی عالم حقیقی علیمی بچر شرک طرم تا دعوت نکے وَلَا يَعْمُ رَكُمْ او نا حکم کئی تاوستا دلتا يَعْمُ رَكُمْ آنَا دا اجازت ورکورو لَا يَزَنَا وَلَا يَعْمُ رَكُمْ اجازت ندر کئی تاوستان تتخذ الملائکتا چی چې تا سونی سے فرشتی ون نبیین و پیغمبران اربابان مددګار الله د اجازه مددگار اللہ دا اجازہ نور کئی چه فرشتو نبی دی سو خود جوڑ کی و داغبندگی و شروع کې آیا مروکم آیا اجازت در کئی تا تاستا تا تا بالکفر دا کفر بعد از انتو مسلمون پس داغین چه تا سماحی دین چوئے یو ظل اللہ توحید تا اسلام تر ہے نو بیا دے سے کہ شرعت دے واپس بوجی دکی دینش مطلب چردپدین او شریعت او قران سنت کی نشتا چے نبی ولید سو خپل زان لا پا مشکل کو شوگر زئی ذکر الدین اسلام او قران مقصد او تعلیم خو توحید ترا بلنی نو سری کہ یول دے توحید ترا بلیو بیا دے شرت ترا بنی نانی شکی و یذ خد اللہ میثاق النبین دا یولسم قباحت یولسم قباحت نقض احد دوادی دو ماتول الله وعده غسته وا د انبیاله مسالمنا او د انبیاله مسالم په ذریعہ به د امتونو نه چې اخیری پیغمبر برازي نو پاغب ایمان لره انبیو د هر دور کې اقرار کړو او انبیاء اللہ تام بیاون داوا دښته چې انبییاء به د خپل خپل امت نه داوا ده علی اخرین نبی راشی نو ایمان به پر وړای خده خلکو څوکړ د یهود او الی کتابو دی اغوا ده چې الله د انبیو نه اغشته وا او د انبیو په ذریعه باندې الله دونه با اغشته وا هغه وا ده ما تکړه وا اخر پیغمبر راځي ونمن وعد خد الله چې اغشته وا الله موسی قوا ده ان نبیینا د ټولو پیغمبرانو نه هر پیغمبر لا چې الله نبوت ورکونو او نبوت په وخت کې تداوالا چې لما تاتکم خامخا ها ها ما ها لما خامخا اتاتکم چې تاسوله درکم مین کتاب انس کتاب او حکمت او یو د کتاب یا حکمت نبوت کتاب دل درکم نبوت دل درکم ستا دور نبوت شروع ہوئی چه بدغه وخت کی ثم جا کوم دیا راشی تا رسولن اغا عظیم شان پیغمبر رسول اغا عظیم شان, شان پیغمبر راشی او خاص قسم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقون چی تصدیق کوون کی لوادہ کتابونو ماکم چتا وسری ساسو د نبوت او د کتابونو تصدیق کئ دغ اخری پیغمبر راشی، را شي نوستاسوځې مداری چې ل تو منون نهوي ی خمه خیمان بلارائ پهې پې غمبرریمان بر وړی وړتن سرون نو نو سرت به امداد به کوی دې پی غمبر هر پ غمبر نه اللهوه دا غستوه د نبوت ته ورکلو په وخت کې کا اخری پ غمبر را ځ او استستا دورې هو نو دورې نهبوتی نو طب به په د خپل نبوت د خاتمه دوه اعلان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کېدو اعلان وکه نه د هر پیغمبر نوادو معلومه دا چې د نبی رې سلام نبوت عام دی وګوره الله د امبیونہ ملی او د پیغمبر دا امبیار المسلم هم سردار او مشر دی دیوچینا سید الرسول امام الانبیا و تری کی نو امبیونہ الله و اداشته قالوا ور تعالى پاک اقررتم آیات سے اقرار کو واخذتم على ذلك او واخذت اسو پدیوانی اسری زما وعدہ واخذ یعنی قبلول ا اقررتم اقرارم کو داوا دا استاسو قبوللا واخذتم او تاسو قبول علا زالکم مصری پدې خبر ازما وا ده تاسو ته قبوله ده کانو قالو دی بیا اقرار ناموږه اقرار کو داوا ده موږ ته قبوله ده قال الله ور توي خزن فشهدو غواو سمانا یعنی د قوادا مخ ته تاسو د خپل امتونو نوواله ابن جوزی معنا کړي فشهدو ای علا اومه میکم تاسو د اس غویو کې خپل دی د دیवाडी یعنی یخلو امتون و تات د پیغمبر د نبوت او د صداقت غویو ک چریشتینه پیغمبر دی او راضیه تیاروسه قالو وی ورته الله پاک قالا وی الله فشهدو गवाوسه گواهان شه د دې پیغمبر پر صداقت او خپل امتون و انا ماکوم ازم تا سر من شاهدین د گویې کوون ګنن د پر سالات چره عام پیغمبر دې فمن توانله سووک چړیت بعد د ځې کا ف د نه د وا نهبادم دد پې غمبر تاداری نه کې نهبوت نهېی ک دا, دا, دی دا دی کسان هو فاسخون د فاسقان فسیقانه د الله حکوم ماون کې او خلاف کوون کې نوې ی هود سوکل تک قوواده چله دا بیا او دا بیاو په ذریې د خلاف نخ اح د غواده ما تکه. ا فغیر دین اللہ ہے آیا غیر د دین د الله نه یبغون دی لټئی بل دین د دین دی کم دین چې په محمد رسول الله سلام ایمان راوړل شي او دی د دین پر دی په بل دین لګی دی. ا دین اللہ ہے آیا غیر د دین د الله نه یبغون دی لټئی بل دین حالانکہ ولو هو اللہ لا اسلم غاړه خدا من غچہ په سماوات چې بر آسمانونو کې ولا غولان د زمکه کې برا اسمانون والا دان دې سم کو والا الله دا تعالی دې سوق طوعن په خوشه وکره او سوق بزور سوق مجبور ہے چ په خوشه د الله قانون د غاړه خلا احکام تشریعت مراد دی. شرعی احکام وکره او چا پزور او مجبور ہے مراد تی تکوینی احکام دی. شریعت ته هم مومنان له غاړې صدا او تزور تکوینی احکام ککافر دی غټ کافر تر دې چې الله رسول قیامت قران نم منی هم نو تکوینی احکامو کې مجبور دي تکوینی دا بیماری پر راضی خپل اختیار نش دا الله قانون د غاړې وي مرګ په مقرر وخت ده نو چې مرګ راضی دي رډ ټوپونه وي چې دا الله رسول نه معنا مونږ تکمر په بپا غوخ راځي شي الله کوم مقرر کړي دا تکوینی احکام او کې کرحه بازور و مجبورای ویله دې الله تبار جو اون دي واپس کولې شي قل آمنا بالله دا بیان دی د الله د دین بیر د الله د دین نه بغیر بندي لټي حالانکه الله توفر چا غاړې نو دې الله دا دین سره له دین ودانې قل وایا او پیغمبره امننا بالله مونږ ایمان ورلې دا الله پتو هي و ما کتابون زلاله نه چې مونته نازل شوي و ما پا کتابونه چې نازل شي ولای ابراهیمه ابراهیم علی باندې و اسماعیل او اسماعیل علی باندې و اسحاق او اسحاق علی السلام و یاقوب او یاقوب علی او اولاد او خاندان اولاد او نسب د یاقوب علی هغه اولاد د یاقوب علی السلام نوسی کڑ واسی چې کم انبیا و ماو پا کتابم زمګی مان دیو تی چور کښې او موسی موسی عليه السلام تا وای سې السلام تا ونبيونا او پیغمبرانو ته رب د خپل رب د طرفنا داد الله دین دی د الله ټول کتابونو انبیا منل اولان وفرکو مونګه فرق وجود ابن کعبائن احدین کمن ز یو تن کې منهم د دې انبیا د انبیاء په مانو لکه فرق نه کوټول مل لانو فرقو فرق او جداينه کو په ایمان راوړلو کې بینه ادمینهم په منځ دې انبیاء کې د یو هم ټول یوشان باندې وانا احنا له مسلمون امون خاص د الله ته اخلاص کوونکی د بندهګې اخلاص د بندهګې غاړه خوشن کی الله ته سيرو و غیر اسلام الاسلام اسلام د بس انبیائے الله کتابونه د الله شریعت د الله قانون د الله منل اوس کده دې قانون نه او د دې دی دین نه علاوه قبول نه و مې چې ولټای غیر الاسلام غیر د اسلام نه دینن بل دین, دین پمانه د قانون د جون تیرولو قانون و مې یو پټای غیر د اسلام نه دینن بل د جونته رول قانون وای مونګه بل قانون منه د اسلام قانون نه منه د شریعت قانون د انګریز د کوفر سوشالیزم کامونیزم کیپټالیزم سیکولریزم هغه ایزمون نه منه و غیر, غیر د اسلام څوک غیر د اسلام نه دینن بل قانون د ژوند ته رولو نو فالایو په باندې نه هرگز به قبول نه کړی شي دنه بل قانون الله نه قبولې سیاده اسلام د قانون نه او هو د او فلاحره د اخرت کې منن خاصرین د تاواني انو نه کی فیهدل او قومن اس دولسم قباحت دولسم قباحت هې ارتداد و انکار عبادت تلایل خپوي شو خدای په باوجود انکار کړي دا حق نا مخڑه دا حق نا یعنی کار کئی ده بل بلیتی بل ده کیفا یهد کی اللہ قومن کیفا یهد اللہ قومن سرنگ با الله توفیق ورکی دا سیلاره اللہ قومن اغا قوم تا چې چکو فرکڑه ده بعد دا ایمان ام پس دا ایمان روڑلونا ایمان روڑو او د ایمان نباد بیاو آ پس کافر شو و شهیدو او دا گویی و بیانیم کرده چه انر رسول حق کن پیغمبر خو حق ده و جاهم البینات او راغلی دی توازه دلائلم خب پویده دا یهود ملیانو کن خب پویده در رسالت حقانیت و تمالون ده دا محمد رسول اللہ دلائل موجزاتم رالد او مخی پا مخی نبی و دین ایمانم رالده خداقی باوجود بیام سر کفرو و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله کتاب باندې کفارو نو داسې قوم ته الله توفیق نور کې وو الله حلاله یهل قوم الظالمین توفیق نور کې دا سقوم ز دیانو ظالمان وتا اولایکدا کسان جزاء سزا د پیډارا چې سره د علم او د پوهې د حق نه انکار کې نو عنا علیہم بشکه بدیوان لعنت الله لعنت د الله او ملائکته او د فرشتو و الناس یې جمعینو د خلکو ټولو خالدین فی ها میشو ایم پدی لعنت که لا یخففانو هم الازاب سپک بنکلیش دی دوی نازاب ولا یخومی انزورون آنو بدوی تا محلت ورکلیش الا اللزین تابو منباد ذالک واسلہو دوست ترغیم دی توبی تا سرد شرائطو آن توبو باشی مافکی گیوی آو الا اللزین مگر آکا سان تابو چی توبی ویستا منباد ذالکا پس دی, دی کفر وینکارنا واسلو اخپل عمل درست کو یو توبه یو آده کې عمل درستول نو فین الله به ش الله غفور رحیم بهخون ک میرواند د الله بمات داغ د امید د تووب شرتونري د مولاغ بقره کې دیر شوو چونکې دا د ایسایانو باې د امیانو د امیانو توبه یو خپل غلتې تغله تهویل دویم آنده کې خپل عمل درستول فین الله به الله غفور رحیم بخون ک میروبان دی ان اللهنه کفرو بعد د ایمانم که چرد توبو نو بیسی او پا دیخپل ارتداد او کفر با ایمان ایک لکو نو بیا این اللزین اقیننا کسان کفرو چین کاری کرده دا اللہ دا کتاب و توحید و دا پیغمبر دا رسالتنا بعد ایمان ایم پس دا ایمان روڑلو نا یو ذر ایمان روڑه ده او بیا مرتد شوه ده لکه یهود او عیسایان چمخ که تورا تینجیل او موسا و عیسیٰ علیہ السلام منلیو کې محمد رسول الله سلام راله نو واپس کافر شو د نه کارو وکړ سم مزداد کفر بیا یاد کړي د کفر کفر زیاتول پاکو فرق لګیدل فلن تقبل تو هم هرگز به قبول نه کړی شي د دې توبه د مرن بعد دیخه دنیا کې قبلي خدا د مرن بعد فلن تقبل تو هم هرگز به قبول نه کړی شي د دې توبه د مرن بعد ولایکدا کسان هم سوالونوم دي ګمراهان مرتضى ان الذين کسان کفرو كفروا چې کفر کړې د واماتو مړي شېوی وو هم کفار پداه سال کې چې کافرو نو فلای يقبل <سؤال> منا هدهم هر غزوه قبول نکړې شې منا هدهم پدوي کې د یو تن د یو تن هم قبول نکړې شې مل ارض د قواله د زمکه زهبان د سروزرو ولا وفتدا به اگر کده فدیه او جرمان ور کوي بدی باندې د اخلاصولو که یو سره د دنیا نه د کوفر و شر حالت کې لاړ توبه استنوا نو کد سره بل د دنیا د اسرسپین شي او د رزمه کې نه اسمانه پورې دا ټول خلاو فضا دا د سروس پین نډک شي او وی چې دا جرمانه والے خو ما معاف کې نماز کی ورای کلاک اسن لو دی د بارا ز بن درناک و مالهم نبی دی د من ناصرین سو کېم سوګ د دیاںونو لنتنا ولبرح تا تنفق مما تحبون ترغيب انفاق و ایمان تا دلتے دا دلته د کافر و مرتد د بې ایمانې خبر او کړه چې د ایمان نه باندې کفر اختیار کړي الله وی پام کوي کفر اختیار نه کوي ایمان باندې کلکشه او د ایمان د کلکې دوه بار مالو لگاوي په مال لا سر سره ایمان کلکې او مال چې لگاوي کم ب لگاوي وی چې کوم محبوبی او کم د ټډیر ګران او وخي لانتنال البرہ <تصفح>. <خف> لفظی معنی دا هرګز تاسو نشه رسیدې بیا نشئ حاصلولې البرہ نیکی نیکی نشئ حاصلولې حتا تر دې پورې ته نه کو چې خرج نکې مما اغه مال ته حبونه چستا او سره محبتي ا محبوب ما مالم پور پور سو پورې خرج کړې نی نو ترغه پورې تاسو نیکی نشئ حاصلولې دلتا البرنا مراد دا ذکر دا سبب ده او مراد تی مصبب یعنی ذکر دا نیکی ده خو مراد تی اغشیر چې پنی کې ملاوی اس شیر جنت نو جنت تی مراد لن تنالو بر حرگز تاسو نشی حاصلو لی جنت بر جنت سبب مراد تی مصبب حتی ترسو بوری چی تنفیقو خرچ نکے ممن اغمال تحبون چستاس وسره محبتي محبوب مالم صبر ني خرج کړي نو ترغه وخته پوري جنت ميلاويدل ګراندي جو جنا لا معلوم وي هر چي داري خرج کن در راه او لن تنالول برحتا تنفقو اي سچين د سره دي د الله پالار کي خرج کا ځکه که وي کنه چلن تنالول برحتا تنفقو ممن تحبون صحابه عملو کو صحابی راهي ابو طلحه دا انصر زيلان هو بلندر دي بلندر کی جن هې ټی جن نه ورې نسی مطلب دا چې دا انس زيلان هو والد وفات شوه به مور بل خاون کړي نو دې د مور یني دیم خاون دي ابو طلحه دا انصاري صحابي دی او دولتمن من او مالدارو د مدینه او او ډیر باغاتو دا آیات چنازل شول نو ابو تلحر زیلان هانس زیلان خپلوي چې ابو تلحر هغه نبی عليه السلام ته اېدا الله پیغمبره آیات نازل چی کوئی. دی چې محبوب شه به خرج کوي نو زما زماده مديني په دې باغاتو کې د ټولو نه محبوب ترين دا, دا بیروحاره بیروحه د باغ مدینه به وسره فواکي او پاگی که کویو او بی خواگی او یخیوی او د کجورو باغ نبی علیہ السلام بخپلا چکر لچو بطا دی باغ تبطا او دا دقیقی و بیس کردی نو نبی علیہ السلام لراقی و تید اللہ پیغمبر دا باغ ما ته پا طول مال که محبوب دی دا دا اللہ پنام, دا, اللہ پنام دا دا اللہ شو آغا باغ نن نشتا آغا من زینبوی حاتا که را غلی بار بار توسیس سره نو دا سینو ور سو مختلف واقعات احادیث کې راځي عبد ابن عمر زیلان هو د نبی علیہ السلام وفات نه بعد علیہ السلام په دور کې خوده نو جوانو ورس ته بیا قران تلاوت وکاو دا آیاته مخې لراي یک دم وترایې چې وګوره دا خود قران حکم دی نو دا حکم سیرت د نبی علیہ السلام په وخت کې چبه سو کوم باندې مل شو خبر ختمه دختر کې اماده پوره په عمل پکاله نو نبی له دا عبد الله ابن عمر زلان هو وی ورګه سوچ کوم چې ما سره پري مال کې ما ته محروب څه شیره نو سوجي کوم زما یو وینځه رومي و دروم و خيستو و دند ډېر خوا خوا بس هغه لا پلار کې آزاد کرا چې پري عملو لنتنال البرحتاتن کې قوم تون ته حب نو څه غنوه یاد حدیث کې شي تون تُنْفِقُوا مِنْ او چې تاسو خرج کوسهشي نو فین اللله د ش الله ب علیم الله پ پوې دی نو بدله به در کوي کللو توواې کا نهحلله للبنی اسرائيل دا دارلهسم خباحت د بنی سرلو دا کتابو رال اب في حرام جوړول. او دا غې نسبت به بیا هم بیا او پلان د خپل انکی پیغمبر ربانه حرام کړی دی دا پلان کی وی نو حلال حرامې ځان نه جوړول او نسبت په انبیو تکاو نو الله پاک ولا بغیرت کوي تر هوه پام بیاو کلو طعام هر کیس مجاز فق کان او حلن حلال بنی اسرائیل د بنی اسرائیل لپاره دای په دین کې الا لیکن الا یستیسنا منقاتی پا معنی دا لیکن الا لیکن ما حرم اسرائیل حرم لغوی معنی دا خم حرام دل تا شرعی حرام نره مراد یو حرام شرعی یو لغوی شرعی حرام شده آم شریعت که و تا حرام ویده چاگه کولو سرسده سر ګناګاري او یو لغوی بی لغوی معنی سرپ پا معنی دا بندولو دل مراد دنتم او دارن سورتي تحریم کې بم رازي له ما تحرم ما حل الله لك هم حرم لغوي الا ما حرم اسرائيل الا ما حرم اسرائيل كل الطعام هر کس مجاز خوراک کان وحلا حلال لبني اسرائيل لبارد بني اسرائيلو بني اسرائيل له هر جائز دا ای پا دین که حلال کڑو الا لیکن ما حرم چې چه بند کڑو یاکوب علیہ السلام علا نفسی هی پا خپل زان بانده دا علاج پا تور من قبل انتونزل تورات مخید نازری دو دا تورات نا افترائی پا انبیاء پا حلال و حرامو که دا سکولا چه یهودوی دا اوخ وخا دا حرامه دا کم زیر آغلی دی ویده یاقوب علیه سلام حرام اکده دکمو لوید دروه وای یاقوب علیه سلام پزان چه بنده کده وا اغا دا علاج پطور وا ویدی بیمار نو داکتران و تبیبانو تب دا غزمانی و تبی کشاف فالانی کلی دی چه اشارا الیه الاتبا تبیبانو داکترانو وردوی دیو دا وقتا لخنه دا لکه ډاکټر چې د بيمارې دا, دا پریس پتور څو خوراکس کار او بيمارباني پنکی دقصه د صرف بتوري علاج او بيماري متا دا وخدا اوخ نه خورل دوه وخا د دې دا دوه وخا په هرعامد زمون بدین کې الله وې چیبالا ا سرف د بيمارې د وجنه بندکړه و نه خور غزر ورتا خو من قبل ان تنزل التوراۃ د تورات د نازلې دون مخک خبر راغی نو کو ستا سو دین کې حرامی نو په کار دي چې تورات راغلی تورات کې ویلي نو تورات کې کوم ځای حرام دی درو وه اسي په پیغمبر د افتراء کاي قل و ير د پیغمبره فاتو بالتورات ولولې تورات فتلوها دا فاتو کې په تورات فتلوها ولولې دا تورات ان کوم تم صادقين کرشيني کې دا وغو نو په کار چې تورات کې کنا تورات خود یعقوب علیه السلام نباد را غلی ده نو که چرته ده یعقوب علیه السلام نباد را حرام را روانی پا کرده چه تورات کی نو تورات که حرام نده نو روغ وای نده حرام ها وای او یعقوب علیه السلام کو بزان بنده کده واغده علاج پا تور نه ده چه ده سه شرعی حکمو پا منفتارا بسوک چه تڑی علالله پا اللہ بانید کذیب درو امبادی زالی که ده ده نباد فالای که ده کس قل صدق الله ورتوای رشتیاوی نی الله د الله خبره دشینه دا خبر په کتاب کې نشته نو دا تاسو د لاروغه ځنه جوړ کړی فل تبیو ملت ایبراهیم او تابید شه د دین ایبراهیم علی السلام حنیفه چې کله کو توحید او ماکانه میدان مشرکینونه نو دغه د مشرکانو د اړلینا او تاسو یو نه سارو کې خوشیر دې ان اول بیتن دا سورلسم قباح دا کتابو سورلسم قباحه سورلسم قباحه دې داوا د سبقت تخپلې قبلې دی وې زمو قبلې چې دا نو اغا اوله دا بیت المقدس یاد يهودو و زمون زمو قبلې به تره دا بیت المقدس او دا اوله قبله دا الله ولا بديرات کوي نه اوله قبلې غلط چې مکه کې جوړه دا, دا. بیت الله دا ستاسو سوده دا داوا غلطه نه دا. ان اول بیتین بشک اول کور د عبادت وزیا چې جوړ کړی شوی د لناسې د خلکو د پارا للذي خاما غره خاما خاغه به بکا چې مکه کې مکه کې چې کوم دی دا اولنې کور دی د عبادت د پارا نه بیت المقدس زکا چې بیت المقدس د داوود او سليمان عليه السلام زمانه کې جوړ دی او بیت الله د مخک نه عبادت ده نوح عليه السلام بلکې وې د آدم عليه السلام نه مخک فرشتو جوړه کړو بیت الله بیا په طوفانی نوح کې سیلاب و بو سرا روانه شوه وا نو إبراهيم عليه السلام په ذریبه باندې الله دوباره بیا د دې دی دیوالو نه اوچت کړو نو اول نه کور اصل بیت الله ده نو د دا داوا سینه ده دا چې د بیت المقدس څخه دین او اوله قبله وې اوس بازی موليان هم دغه خبره کوي شه خبر کوي وي را قبل اول د يهودو په قبضه کېده قبل اول لکه تاسو وي قبل اول هغه کم بیت الله اول ورته مو رايو دا وایي خبره سي کی بس بیت مقدس وایي انکه پدې با تبار واه تک اول وایي چې مسلمانانو وتاول سروزي مونږ کړي دی او بیا دا بیت الله قبلګرځې ده ټیک وایي خدای د چون کې داوا دا خدا سبقت داوي د کناغي سره د مشابهت راځي نو ان اوله بایتن بشکه اول کور دا عبادت اوز ال الناس چې جوړګړې شوی دی د خلکو د پاره للذی اغه ده بکا چې مکه کې بکا نه مراد مکه ا د با په بدل د میم راغلی ده د میم په با راغلی ده او دا عربی کې دای شي یو لفظ د بل لفظ په ځای را راځي عربی کې استعمال دا شي دا اصل کې بکا اصل ماکا او مکه ته بکا لري وای دا وای د بک کا یا بکونه په معنی د سرخ کته کولو مکیتا مکایا بکا ز کوي چې دا دا سي زيده او دا الله دا سکور دي چې غټ غټ جواب را زور باچیان زور اور غټ غټ خلق چې ځانته سووي داي سرون امديزه تخته کیږي او ټيټي نو اول کورغه دی به بکا چې ماکه کې دې مبارکان د خیر کور وحده او دا کور دا هدایت تل العالمین دا فاراد ټول مخلوقاتو هدايت سمونه هدايت دا چې سوبوره دا, دا کوري او د دې عبادتینو خلک با په هدايتي فيه آیات بینات پدې کې دلایل دی واځه خواځه د الله د قدرت او د الله د توحید اوله خلوي د الله د قدرت دلیل دارے دا دی چې د دنیا په لکونو خلک اغا دې زت راجینو. دا سیم بلکور دنیا کې نشته چې د دغه زیاده وجینا خلک او د دې مقام د وجینا خلک غي تراو نشي سیوا د دغه بیت الله نه دا سیم تعداد فيه آیات بینات په دې کې دلایل دي بینات واضح د الله د قدرت او د توحید لکونه خلک راتل او دا دلیل له څه اس وخت بیت الله د طواف عبادت نه نه خاليږي واحد کو کالو سر کله چې ویدہ کور جوړش ویله کنه د ابراهيم عليه السلام د وقفنا او د دې عبادت او طواف شروع دینو تر نن نه بند نه سو وختوبه د کیس عبادت شروعي طواف پکې 24 غنټه نیم شپه د شپې 66 مم پاسه ری چې ګور بیت الله نه د طواف شروعي بدري نه طواف ثواب صرف سټه مدري چې دا فرض مانځل ټیم شي نو چې دا فرض مانځل ټیم شونه خلک په صفونو کې مستودېږي نو بیا هم د عبادت نه خالي نه شو خو چې سلام څنګه اړای نو بس بیا سنت موناتو د خلک نه ګوري بیا ثواب شوري چې شور او نو ختم شوي لاندې مسلسل ثواب او دا تواخ د بیت الله او دا حرکت د بیت الله چې دا کله جاری وي نو دنیا آبادای گویا که دا دا دی دنیا دا دی آلم دا روح ده لگه سینگه چه دا انسان پا جسم که روح حرکت که انسان جمده وی نو دا دا حرکت دا دی طور کور نده چکر دا دا آلم او د کائنات روح ده دا چه چلی دا کائنات با عبادی او که دا ختم شد سور مایده که بزر یا حواله بیویم نو پا غورز با دنیا ختمیه نوفیه آیات بینات نه الله د قدرت نو خلاله دیکن نور په کیسه عجایب دي سره حیران شې ته ورشي پتو لې فيه آیات بینات په دې کې دلایل دي واځه واځه د الله توحید او د قدرت په لهونو خلق راتلل د عبادت او طواف نه نه خالی کېدل نور دا سي برکات او ي واجب خبره دا دنیا کې زیني خيسته خيستې سره وته ګوري خو یوزلو ګوري دوزلو ګوري بار بار ګوري وللاړ راشي اخر ته موړ شي یره یی بس ته قنک ډیره مولی دازه او ډیره متوقته دا کمال ل بیت الله دی چپکاتو کتوتی سړې مړی کینا او په بار بار ته هم نه مړی چې سونه زی اغم را بدای چې نور ورغلې اوه دتو روغاتو کانو نه جوړ کور دی صدا سے خاص سزر برق او صدا سی خاص رنگینی و غیرمبکی نشته تورې غټی او یو تور غلاب په خور ده خو چې ګوره ورتنه داسې بلي جوړه را کړی د پکې کمال له خو چې دلته سړې ورشي کنه سړې ته حیراني ده کمالات دی فيه آیات و بینات مقام ابراهیم او دغه دلایلونه او بیناتونه یو مقام ابراهیم او مقام ابراهیم هم پکې ده مقام ابراهیم هغه غټه شی ابراهیم علیہ السلام بیت الله جوړو له درې د پی باغیداغه د خپل نخې نشانی دي او سمغه په یو کې بن د بیت الله دروازه تمخامخ صفاسلکه پروت دی ته مقام ابراهیم و او من دخلहू کانا مینا سوکشي داخل شودی کور تنو کانا مینا دیشو په امن وللله او ذا الا الله دا پارال الناس بخل حجل بیت حج د بیت الله من منستا الی سبیلا سوق چې طاقت لري دی تدلار سوق چې دی ته دتلو طاقت لري دلار نو اخ خلقبان حج دي او منستا الی السبیل نو مراد حدیث کی راضی ازادو وراهلا یو سامان سفر او دویم سوړلی دا چې چا سراوه نو په دغه حج فرجی تفصيله ده یو دا, دا, دا, دا دا الاره انا جانا نن صبا دا جاست ټیکټ دا جاست یا کوم ملګونه چینه زیدي د ګاړو دویم دا دلته د خزو بچو خرچه پرې خوستل دویم خپل د الاره والته د پاتیکې دوه خرچه دا چې وسروه نو حجو الفریضه او من کافارا او چا ان انکار وکړو دا الله د دې کور د دې حج د فرضیت نه نو فین اللہ وشک اللہ غنیون بے پروا دیناله انی العالمین د مخلوقاتنا قل لما اللہ اللہ و د پیغمبر یال کتاب املیانو لم تکفرون و الانکار خوی آیات الله آیات نو د الله او الله والا هو شهیدون گواړه الا ما پسبانی تعملون چتا شي کوي قولیا د کتاب بینزل سم و اخری قباحت دال کتاب صدهم عن کتاب الله دانا کر مولیان یهود د خلقت دا الله د کتاب نه اړیو بندي او دا الله د کتاب او دین نه خلق منی کوي قل وای او د پیغمبرایا آل کتاب اکی کتاب یانو مليانو لمته صدونه تاسو وله اړاو او سبیل الله د الله د لارنا سبیل الله نه مراد د کتاب من غسوک امنه چی ایمان او تبونا تاسو لاټاوې دي الله دې لارې را ایواجه کګلیچ دا الله په لارې کې کګلیچ پیدا کوي به القای شبوحات زړو کې شکوک شبواتې نه مسیدې دیگران کی طالب ده خبره خلکو له زړو کې اچوي قران نه منی کوي وانتم شهدا او حال لارې چتاوسيه موليان شهدا منه موليان وما وم الله هنري الله به غافلين خبره اما دا غسنت عملونه چتاوسې کوي الله با خبر دی یا ایو الذین امنو دوست تنبیه را مومنان او تا ان موالات اهل کتاب او دی لیدل د پلیته دی او قواحتنا پین بیان شوه نو مومنا تبسکه اسی نه دیسر دي دوستانو تعلق او مین محبتنی ني د دې د مین محبت تعلق نزان بچه یا ایو الذین امنو الاو انتو تیو کچریتا ستا بیداری وکړه فریقا من اللذین زدهلې کسانو دالکاسانو اوتول کتابه چورکړې شوه د ورته کتاب اغا چې دا پدې ته بیان شي د دیمنه د دې ته بي د ریکوې نو یردو کوم با تاسو با د ایمانکم پس تر اورل له ایمان استاسو چې ایمان امروله ده په توحید او نبوت تبسیر الرحمن تبسیر الرحمن د موحیمی دوه جله کېږي اغه وای با د ایمانکم په توحید او نبووه توحید او نبوت او مومنه نو توحید او نبوت ولی توحید نبوت ولی ا دی مفسر دی فقیکا دوما صلیب ان شو سورہ ال عمران یوسی سوا توحید او د رسالت شروع دی نو ک تاسو د دی مولیان او منل نو واب دای تاس با د ایمانکم پس د ایمان روللو نه په توحید او نبوت نو واب ملایکا تیرین کافران د توحید او د نبوت او رسالت نو منکیر کی نو پام کوي د دېونه منه وا کیف تکفرونا او سرنګ بتا سو کافر شه او حالاله وان تم تتل علیکم تاسو چیې لوسلیکی کی پتا سبحان آیات الله آیاتون د الله او فیکم رسول او پتا سو کی سنت د پیغمبر د موجود د گمراه ہے نبا بچیې خو پدې یو د الله کتاب شته او د سنت د پیغمبر شته نو دا الله کتاب او دا پیغمبر سنت چې وی نو تاسو دا خلک ګمرا کولی نشي مطلب دا چې قران او سنت راټینګه نه مطلب واقع په دا قرونو سرنګ بتاو چې کا اخرشه ها الله دې ژوند تم تطلا علیکم د سلیکی کی پتاو سبحانه آیات الله آیاتونه دا الله او فیکم رسول او پتاو چې موجود دې سنت دا رسول الله تطلا علیکم آیات الله او قران نه او وفیکوم رسولنا مراد د نبی علیہ الصلات والسلام اغا سنت مراد دلتا د وفیکوم دا مطلب نه ده چې پیغمبر پتاسو کې موجود ده حاضر نازر ده لکبر ایلیانو وګورو وفیکوم رسولو پیغمبر حاضر نازر ده نه نا دا مطلب نه ده تفسیر کوته وی والا د دې آیات دلاندې تفصیل کوي فیکم و ویدخلو فی حاضر آیه ملنم یرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینما فیهم من سنتی یقوم مقام رویتی وی چاک نبی علیہ السلام بی نم دے نو دنبی علیہ السلام قائم مقام دنبی علیہ السلام اغا سنتی سنتی مراد رسول دا مطلب نچی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے نسنت او او حدیثی تشریح کړي را نبی علیہ السلام فرمایلی چې تر توفیق وم امرین لن تزلو ما تماسکتم بهما کتاب الله او سنت رسوله ززم دو شي نه پریدم یو د الله کتاب او دویم د پیغمبر سنت نو دا دو شي نو باندې مونږ له چر چره وګمران شه نو قران و سنت او سنت دا دو خبري او دا خبره ابن قایم رحم الله هم کی قصیده نونیا کی ابن قایم رحم الله ډیر کتابونه دي یو پکې مشهور کتاب قصید نونیا قصیده نونیا ده قصیده اشعار او کې د دین تشریک له بیان کړل او قصیده نونیا وتځ کوي چې هر شعر په نون نون باندې ختمي ښه کتاب ومن پکې عقیده بیان ده او هم چې دهنو عربي ادب ده ک شعر ده <تصفح> ناغا وی وخوز الهدا من حده و کتابه و هما الى صبول الهدا سببانی وی وخوز الهدا من حده و کتابه و هما الى صبول الهدا سببانی وی دا اللہ کتاب او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت تا بیداریو زکتا دا حدایت دا لار دو اسباب دی دو اسباب کتاب او سنت او بیا وی فریاد کئی نبزو کتاب کامیم ورائی ظهورهن و تمسکو بی زحار فی الحزیانی وی کتاب شاہ تا غرزوله او پا آت و باوت و سر دی کسی پای لگیا جی وی وی فلعلم قال اللہ و قال رسولهو و قال صحابتو همالالعرفانی علم او دین خواهده چې الله ویله د قران کې رسول الله ویله د یا اصحاب کرام چې د علما د عرفان خواندان نو بهاوی ملئ المنصب کلی خلافهتی صفاحه تن بین الرسول وبین الراي فلاني وې دا غټ به وقفو دې چې وسړې دا الله د خپلی او د الله د پیغمبر او د خپل راي منس کې چدينو دا الله او د الله د رسول مقابله کې خپل رائے پیش کړي قرآن او سنت مقابله کې خپل رائے دا بیس بې وقفتو او قمقالتو وي نو آیات الله وکم رسوله قرآن او سنت ومایا تسمیللا چا چې مونږ له ولګولې بالله دا الله پدې کتاب فقد هدیه یقینن د ته ہدایت او شیلہ صراط مستقيم د لارې نه نه غلار کتاب او سنت باندې مونږ له یا ایو الزینا منتق الله حق تقاتیه وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیزنوس درم ایسا دا صورت عالم ران دا ایک سو دو آیاتنا تراخرہ پور دا درم ایسا دا اوپدی که دو مسئلے بیانی یو جہاد فی سبیل اللہ او دویم انفاق فی سبیل اللہ دا دو مسئلے بتفصیل سرپدی صورت که بیانیگی خوی اوزیں بقرک دا مسئلے جدہ جدہ ایسو که بی دل ته د્વાړه په یو ځای د جهاد او د انفاق مسله با بیانې هم مخ کې د جهاد د پاره چونکه جماعت ضروری ده جهاد بغیر د جماعت نه او د تنظیم و بغیر کی جہاد عمل یو عمل لے او منظمې نه بغیر کیږي نه جهاد انفرادي عمل نه لې یو اجتماعي عمل لې او اجتماعي عمل د پاره جماعت تنظیم او امیر پکایې نو دا پارا یو پینځه خیری بیان ایت جهاد بکوي دایو ائشتمای ممل دا یا ساته زمون دین کې اعمال احکام او د مسلمان ذمہ داري دوه قسم دي خدای ځان د یو مسلمان ذمہ داری به حیثیت مسلمان دو قسمه ذمہ داري پد راځي یاو انفرادي او دوین اجتماعی څه خبره هغه دي چې په مسلمان باندې اجتما انفرادي تور فرضي ساغه دي چې اجتماعي تور فرضي انفرادي هم یو پینځه خبري دي او اجتماعي هم یو پینځه خبري راوند شي لسته جوړي دی. بس غ دین دے ټول اجتماعی کې یو خبره عقیده ایمان سمول دویم عبادت دریم اخلاق سلورم معاملات پینزم معاشره دا پینځه خبرې دا به یو مسلمان انفرادي ذمہ داری وي خپل اخلاق خپل عقیده درست کی بیا د عبادت کې یو درست کی بیا د اخلاق کردار نو بیا د معاملات لاندې نو بیا د معاشره د جونته رولو طریقه دا د انفرادي ذمہ داری ده دا د اوله ذمہ داری ده چې ده به دا پوره کی دویمه خبره چا اجتماعی اجتماعي ذمہ داری وای نو هغه بیا ځان لپای وازینه کی پایې کی یو شېره دعوت ده دین اجتماعي ذمہ دعوت دین دویم ده اقامتي دین اقامت دعوت د الله تعالی حق او دین بیان کو اقامت دا الله دا دین دا قانون دا قرآن دا قانون په شکل په دنیا کې نافذ کول اقامت د دین دریم یادې خدمت خلق د مخلوق خدا خدمت کول د مړي او ټولنیز ذمہ داری دین اقامت د دین خدمت د خلق او سالورم چې دغه جهاد په سویل الله دامي شته مې او بنظم شه چې هغه اجتماعي ځمداري دغه د تنزیما تنظیم زکه دعوت کوڅوک کئ ک دین نافذ کئ خدمت کئ ک جهاد کئ دا بغیر د تنظیم نه نکی دله په تنظیم پکاله دعوت د تنظیمو جماعت نه بغیر یو سړی پخپل سر کوي نو ټیک دکېږي خو خیر او برکت او फायदा به أغنی کمچي مطلوبه دغه حدیث کی رضی الله علی الجماعه دی مطلب دی یو سړی ځان له لګیاره او هغه د الله د دین بیان کوي اولځه کې څو علما ست طالبان سي دیندار خلق راغون شي وي او په اتفاق اتحاد او د اصولو د کار نکار کینو او یو کسبر خکارو کې کدا غن غن به خو کې او اصول د ټولو صلاحیتونه ورکه استعمال شي دارنګ جهاد نه جهاد په یو کس نکی چې علاوه غن کسان په ګاری جماعت په پکاری کیږي و دارنګ د دا اسلام نافی سکول د دا, دا یو سړی د وسکار نه دا برا غونډیږي نو اجتماعي طریقې سره به د نفاذ د اسلام د پرجه دوه جهاد کوي د مخلوق خدا خدمت اغامی او اجتماعی ذمہ داري ده نو د دې لپاره تنظیم پکاري نو زکه دلته د جهاد په بیان کې او د انفاق په بیان پری سکه د تنظیم جوړولو لپاره پنځه قاېده اصول بیانې پنځه اصول د تاسیس الجماعت چې جهاد کوې نو جهاد لپاره تنظيمي او ضروری شې تنظیم به څنګه دی پینزو اصول باندې خپل منص کې خپل کور کې تنظیم برابر کړي ال بساسو jihad کامیابی او تنظیم بم کامیابی پای کیو خبر ادا 6 جماعت کې شامل او پا تنظیم کې شامل خلک د ټولو عقیده دی یوې دی یوې عقیده خلک کپا تنظیم کې مختلف و عقیدو ولراونډي او عقیده ونی نو اقیدایونی نبیابا په تنظیمو جماعت کې خپل منځ کې اندرونی اختلاف او انتشاری نتبه جهاد شو کې چې بده دین کار شو کې خپل کې به مشته غریوان یا دویم د جماعت دستور وایین ابد الله کتابي واتصمو به عبد الله دریم د جماعت هر رکن اب افعلی دایب وی ولتکم انکم امت یذون علی الخير سلورم ابرو سرائش آیت نمبر ایک سو پند رکی وما یفلو من خیرین خیرین فلائی یکفرو دا جماعت هر رکن با د خپل وس مطابق مال لگئی انفاق بکئی نو پینزم آیت نمبر ایک سو جماعت حفاظت تل نو د جماعت حفاظت ضروری دے شی د دے راز غیر و خلقو باندے نزه جماعت راز داری دا پینځه خبره چې بکم تنظیم او جماعت کی دا کامیاب دی او جهاد به هم کامیاب یي یا ایو الزینا منوسرا والا قید بیان دا تاسیس الجماعه چې ټول ارکان د یوې عقیده پکاره یا ایو الزینا من ایمان والا او اتق الله دا الله نو یریګه اتق الله اعتقاد مراد ده اتق یعنی په عقیده کې یا ای اوه ذین امنو ایمان والاو ایتق الله دا الله نو یریږه په عقیده کې حق تقادی څنګه چې حق دا یریده دا الله نو ولاته موتنه او تاسو لږه مرن راځي الا وانتم مسلمون مگر په داس حال کې چې تاسو ټول مواهدین یې سراجه المنیر وانا ما نک وانتم مسلمون انتم مواهدون تاسو ټول مواهدین یې نو دا تاسیس الجماته غړونبه خبره ته اشاره چې ټول بده یوه اقلی خلک یې ټول مواحدین په جماعت کې د ضروری ده دیا ساته کم تنظیم او جماعت کې عقیده یو نخپلو نو کې انتشاری مثلا تنظیم دې جماعت ته او پای کې د چا د شرک قیده د د چا د توحید د د چا د سنت د د چا د بدعت نو خپل کې به مشتوق ریواني د ی قې خلک را غون ډول غړ چې خپلو کې خو نظراتتی طور متفققی کن واتهسیمو حبل الله جمعه دومه قاده د تاسیسل جمعاعت چې د جماعت منشرو د ستور به د الله کتابی قرآن واتهسیمون منګولی لګبل الله پر الله باې جمع ټول ح الله نه مرات کتاب الله قرآن مرات ابن جریل ابو سعید خدری زلان هو نقل کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي کتاب الله هو حبل الله دا الله دا کتاب قرآن چې د دا را سېدا نو تاسو مو به حبل الله ما وګولو لګو دا الله پر سې باندې جمع ټول کلک دا الله په کتاب ما وګولو لګو ولا تفروقو دا الله دې کتاب ن تسنس کی ګما دی دینه تسنس کی ګما پدې راغونې شه دا خپل ژوند او د خپل جماعت تنظیم جوڑ کے او تنظیم آئینو دستور جوړ کړي او اس ګورو یاد کینې مطلع الله نعمت الله علیکم چې کړي له پتا سو ایس کون تمادان کله چې تاسو وې دشمنان نو فال الله فبائن قلوبیکم محبت واچو تاسو کې فاسبختم نو ګرځي تاسو به نعمت دي الله په دینه مت او قران سره اقوانن رونه رونه تاسو علا شفا خفرتين بغاڑا داغ کند دا من النار دور فان قضا کم خلاس اکڑه تاسو منها ده کند دور دی نا کزارکم دارنگیو کوم اللہ و الله اللہ لکم تاستا تا آیاتی هی خبل آیاتون و اخکام لالکم دیده پارا تحت دون چه تاسو پہید آیت شه نو دا قرآن دو فائده غٹه و خوله قرآن بانی منگوله و لگوه فائده یو دنیاوی فائده ماشرتی دویمه اوخروي फायदा دا قران راتلو نمخ کی دا جاهلیت دور د هغه حالات ته مختصر اشاره وکړه اس کنتم عادان دشمنان وے دا و دا سابه کرامو د اسلام نمخ کی داربو دا مکیو د مديني واره حالت دا قران نو د اسلام نمخ کی دا چې خپلو کی دشمنان مدینه کې او خز ترګ د یو بل سره جنګونو او پهو کالو جنګونه شورو دواړو طرونه په زرګونو خلکملو ب خه کې ورته اشاره وه دلی کتاب پاغا بایان کې ضمنن راغلی وه چې او بل سره مشت ګریوان او د ن بیا ل سرات سلام مدیې ته د حجرت نه لږ مخکې د جنگ جګ شو چې هغه مشور جنگ ته به جنګې بهغون شوي. پا ای که ده آسو خزرش دوارو تربونه دیر لی قتل و قتال شهو خبلو که مشتو غریوان دارن دا مکی والا حالت هم داسهو خوچه قرآن و اسلام راغ لینو فاز بختون بنیمتی خوانا رون رون شو از دشمنه تربگنه پر روله بدلشو یاد یو بل وینو سکلو تتایاو او یاد اسی مین محبت په اسلام و قرآن چوڑ شو چې ده مرک په وقت که هم و تا بلیات دهو پا یو مقا پا جهات که زخمیان دی پراتی دی صحابا. او پا دا وقت که دو بوز روزش خوبه و لروله لشوی چه یوله و بروله لشوی نو خواه که بلا وازو که نو دوی نا اغلی اول ورک نو چه اغلی یوله نا نا بلوی نا دی بل ورک نو دره سلور کسه پراتو ن یو او به بل لو لې ګلې او بل بل لو لې ګلې او درېوانه سلو روانه د زحم په حالت کې چې اخرې لو رسید هغه ساور کړي چې بل لاره یې دم ور وا چې بل لاره هم ور کړي دا سي حالت امينه محبت ور ورې دا سي شوا چې د زن کتن په وخت کې په ځان باندې بل ترجیح ور کړي داسې امينه محبت داسې امينه محبت چې پردې شړې چې نسبيه نه ده خدا ایمان و دا پا دا دی دی او د عقلې په بنیاد دي رور دي دا غنا زاری کی قرباني او بل طرف تا د خپل نسبي رور نسر کټکای حریز کې راځي 6 په یو مقامه دي د جحاد مسعب بن عمر رضی الله عنه اغه خپل روروري رو چې د کافرو طرف نارغلو او یو صحابي لا کېاله جنکی نی ولیده د دا غرور او غې تړي قید کراغلې که خې دي چونی بیا به ول له څونو تړد دې دی. کې به ما سب بن عمر راته ریدو چې ویلې زما غرور تړي غا ثوابي ته یو خټه ټه او مالدار ده چې خډېر مالته والي او تهي دون سپین سرګې شوي رورته وي زې رور نیم زما سر وروړي ختمه را رور مې دارې چې بېمانه وقيله کې مې رور نو دا سر رور وروړي نه محبت اگر نصبی پردیشو خود دا اقیلیو دا ایمان با بونیا چی وغف پلو دا مین محبت زیادو اسکون تو مادان فال لفبین قلوبی کو فاسبخت من نعمتی اخوانو معاشره جوڑا شوا پا قرآن سر معاشره جوڑیگی مین محبت پیدا کیگی دشمنی تربگنی پا روالیو پا مین محبت بدلیگی یو سڑه چې زما قام قبیلہ کل وطن دی جوڑ شی قرآن د قران بیان کا کورہ چې دا معاشره جوړی که نه جوړی خو چې د سشي مهنت په کې هغه بکی کدا قدیه مهنت کې د قران نو دخل واقعي به جوړیږي کدا عمل مهنت کې عمل به درستیږي کدا اخلاق او د معاشره مهنت کې نو اخلاق او معاشره به درستیږي ها بعضی زینو کې یو نړۍ وي زمونږ کړي وطن کې خو قران بیان شو خدا پلان کې کارونه شو نو دا د قران نقصان نه دی راته نه دی بیان کړي تا وو تا اخلاق د وطني دی خو توحید دی خودلی دی معاملات دی وطنی دی خودلی توحید دی خودلی دی کردار و عمل دی وطنی دی خودلی نو زکا نقصان شتا دی تا قرآن بیان کاؤ چه دا کمشی محنت دا قرآن بزریا که اقا انقلاب براجی نو قرآن دا انقلاب کتاب نه یو معاشرتی فائده بیان او دویمه او خوروی کې د که دا کفر و شیر دا وجی مرگ او جہنم تلتا سمو وا کنتم على شفاعه قبرتم من النار فأنقذكم منها الدين الاخلاص کړه او قران سره د جهنم نه سړی اخلاصي دوغه ټی فائدې بیان ماشرې جوړیږي دشمنی تر بغنی په دوستانی مینه محبت بدلی او اخرت کې سړی د جهنم نه بچ کی والتا کوم ان قومه تو یادونه اله الخير چې د جماعت هر رکن با فعالی او خپل مشن تا حق تا خلق را هر حر رکن با فعال او اکتے خپل میشن مشن پروگرام تا با قرآن و سنت تا و توحید و سنت تا ب خلق را بری ولتکم من کم ویدی پتاو سکی امتن یا وغتھڑلا یدون الالخیر چرا خلق قرآن تا خیر نمولات قرآن رومانیو ابن کسیر دا مانا کی الخیر اعتباو القرآن ویا مرون بالمعروف او حکم با کئی خلقو تا بالمعروف او توحید و سنت وینحونا منکئی بخلقا للمنکر دا شر بیدتنا معروف سشیر مدارک وی موافق الكتاب و سننا دا قرآن و سنت چې معافق سی دیتا وی معروف او منکر چا تا وی وینحونا للمنکر و چې کوم د چه کم دا بس موږ دغه معنا کوو معروف توحید او سنت منکر شرک او بدعت یا معروف هر خبره چې د شریعت مطابق منکر هرغه خبره چې د شریعت نه خلاف نو دا د حق جماعت دا خلق به قران ته او توحید او سنت ته خلق را بلي شر بدعت او د هر منکر نه مخک خلق منې کړي واولای کلا کسان هغوی مفلیون هم کامیاب دا جماعت کامیاب رہے یاقینه توحیدی منشور قرآنی او هر یو داعیوی دی قرآن او خیر طرف ولا تکونو کالذین تفرقو زجر رسول کوي داتری خبر خو مورې دی پریوانی جماعت چلوي واسینه خپل منس کې تسنس نشي خیال کوه ولا تکونو مکیګی کالذین باشاندا کسان تفرقو چې جدا جدا شول جدا جدا شيوي او وختلو فی اختلاف په خپل کورنې کې من بعد ما پس نه جا اومل بات راغلی دي ورته واضح د واضح واض د راغلی دي او د د لایل راتللو نه بعد د پل منځکې اختلاف کړی دی توه نه ت نه شوي داسې مکېږي و لا ک کسان لودی د پاارذااب نذاب د عظویمون لې ل عذااب د دی خلکوله دا داذاب ب کړي چې د الله د کتابو توهید نه تتس نه شوي. یا ما پا آرست تبیه زوجو هن چی سپین بشی بازی مخونه و تسود جو او تور بشی بازی مخونه د کیامت پا آرست مخونه با او و سپینی تور مخونه با ده چی چی دغا تفرقه کرده د اختلاف کرده د قرآن و سنت او سپین مخ تابیدار ده قرآن و سنت واما لزین ها کسان ایسود ده توجو هم چی تور شوی مخونه نو دیتو وو ورې چې هکړه تم آیاتو کوفر کړو بعد ایمان کوم پس ضروري ده ایمان تاسو نه فزو په لذاب اوسه کې عذاب بما مادي و چې کوم تم تک پرون چې تاسو انکار کوو وا مالذین به کسان اواک سان چې سبن شي وجوه مخنه فتی رحمت الله دیو پر رحمت یې نی په جنت د الله کی هم دیو فیه پریک خالدونه می شي تلک آیات الله د آیاتنه د الله دی نتلوه چې موږ دلواړې کبهتابانه به حق په حق و الله نه د الله يريدو ارا د کوون ګزلمن د زلم للاړین په مخلواتو الله په مخلو زلم نه کوي خدا دا الله, دا دي دا اللَّه دا سزا وَلِلَّهِ د دتونونه د الله کاونین کارکو د څزاه مستای چې ولله مااف ساوات مسله د تووهی د دعوت خبره وکړه و د دعوت به د کوي ممسري د دی ولله مااف ساوات خاص په اختیار د الله ک غدي چې بر اسمانونو کې و ماافلار او هغه چیلاند زمونکه کی وای الله الا الله ته ترجو امور واپس کې ټولو کارونو دی کونتم خیر امتين دوم د قدره می قاعده باندې لک تفصیل کوي مزید چار یوبا دایوی د خیر او د امر بالمعروفونه منکر بکای نو په دې باندې مزید وضاحت زکره مساله بنیادی دا دعوت دا په دین کې یو اهم بنیادی شعر د حیثیت دا سره په دین کې لکه دا انسان په وجود کې چې دملا دا تیر دی دملا دا تیر چې کله د انسان مات شي نو اگر چې دی جم دی خو بس بے پملو احساس آسه پروټیجیزم د غر زیدونی د دا پاسیونی داران چې په دین اسلام کې کله دعوت شوبا ملشوا نوبیا دین با اسلام با بارای نام شکل خکاری او حقيقي ونی حرکت به بکینی دا بنیادی خبره نو داوت دا, دا خبره په دین کې اهمه خبره ده زکه په دیر ډېر تفصیل کوي وی وی ډله خام خام موجوده یي یادونه الى الخير وي امرون بالمعروف و ينهون علی المنکر او وی که داوت کوي نفعم الذین بیزت وجوههم فی رحمت الله چې داوت دنیا کې د الله د توحید او د دین او د کتاب کړه دی نو قیامت کې به مخرو خانه ای او چې داوت اننه کړه نوامل الذين صدت وجوههم عن يوم القيامه مختورا به پایشی قیامت چې مسائل یې لا بیان کړي نودل توس بیا ورکی ترغیب کون خیر امتن یہ تاسو بهتره امت او خرجت للناس او خرجت د خلقت تاسو پیدا کړي شویاله الناس د خلقو د فائدې لپاره تاسو چې د دنیا ترالېګلې شویې او تاسو راخ کار کړي نو دا د دې د پاره یې چې خلکو ته فایده رسوي اې تامرون بالا معروف فایده دارا چې حکم وکوي خلکو ته بالمعروفه په نیکه د توحید او سنت په خبره وطنهونه منې کوي و خلک ان منکرې د شیر بدعتنا وتو مينون بالله او ایمان بلری خپلم دا الله په توحید په خپل ایمان برابری او بیا بنور امر بالمعروف نه منکر وی دا د امت د خیریت وجه والاو امنان الکتاب عزیزنا ده اهل کتابو تقابل پیش گئی دو کیس معمولیاں دی نیکان او بدان نو د دواړو نو خي وګوره اول د بدانو نو خي خي دی مولیانو نو مولیانو, مولیانو، اغوی دا اللہ دا دعوتو نکو بیانا پر کارو مولیاں نو د یوهودو مولیاں نو او د الله د دین اغاکار او دعوتونو ک مسئله بیانان کړو پکارو ل اداوا چه خلق خیر طرح بلے لے وے دی کتاب امر بالماروخ نین منکر اکڑے وے توہی سنت بیان کڑے وے شر بدت او هر منکر ناروا داغی رد اکڑے وے خووے نکب نو دائی بجیو گورا وی ولو آمنا لالکتاب کئی ایمان روڑے وے عل ور کتاب یی تول مولیانو لکان خیر الاهم دا و بهتره ودې دا پاره وې کدي مولیانو ایمان مانرو ډې قولي مولیانو بی ایمان نه ایسو یوکان بی ایمان نه توحید نه مچې کړه دا یوهودی مولا کدا توحیدی معنی له دا بول اړ ډیر خو وې منهم المؤمنون اباضی بدی کې دی منون کې واكثرهم الفاسقون واكثر دي فاسقان وې پدی مولیانو کې ډیر کم منون کې دی د الله د او کتاب او اکثر فاسقان و ملاکم فاسق شخه انا چی سره بمیه وازی فاسقی فاسق ملاکم نه چې د قرآن او د سنت په ټکړی نه خو ګوره وی لن یزوروکم الازا هر کس نقصان نشي رسول مگر تاسو صدق خلی بدره دي عزا د خلی بدره دي دناکار مولا یوان خذالا په دغه مثال نه بیان ای فطابسه عبادر پنج پیری لز پیری دوانه منی خیرات نم دابوي بل وئ وئ یقاتلوکم او که جنگ کیتاو سرن یو لو کومل ادوار او بغر دیتاو استا شاگانی بلدا چنور د سنه دی نو شر به جوړی او بل و جوړی مناظره به جوړی خو لو کومل ادوار به بتخ می وې سو پستر غونینی دای یو نه خاله بل یون سرون بیا ودی سر امداد امن کیی داله امداد به سرنی زورې وتاړې مو ذلت بلنه ښه مقرړ شوی دی په دیبانې ذلت چرتم چې مون دې شي ذلت ما ویلو با کې فقر النفس ته وایي اروا به وږي چرتم چې بدتي مولاي نه کنا نارو به وګي زورې وتاړې مو ذلت اينا ما سوقي دیوچنا نما حدیثینو زل چې ذلل البدته علا اکتاته وين هم لجد بهم البغولات او ت تق تقطت به حمل برازین وي لت د بده زلت په وګو په د شکل پروي اگر که ډیرېښ جاې کپړی او ډیرر خصورله کې ور نست دی خو زرو به ت مزلله دغه د سه خات نه به ن خلل د پ پوچکې ساب با به ن خل زور به مله ماس په سوا کې اومولا غ خو ب. دغه کلي عمرګيري راتوي وي اوسم ختم دي اوسم وي خی... وي اوس هم چدين وختمنو بسې ګرځي نهګه ذلت کوي درو شوو چې بسې کوي نهي ذلت کوي اي نواسقفو الا بحبل من الله مگر چې پر اسید الله اي وحبل من الناس او پر اسید خلکو حبل لنا مراد قران د خلکو رسینا مراد صحابه ها ذلت نہ مکل بچکی چې دا الله دا کتاب او دا ساوې کرامو طریقه راټینګي او کني ذلیل وي په بو وخت دی په غضب ان په غضب من الله دا الله طرفنا بل نخو صفته په غضب وخت کېدل او بل وذری وتاريم المسكنه او مقرر شوه دی په دیبانې مسکنات مسکنات سو ازهار دا سویحال چې بس نیش تاسو مې نو خړللو بیګامم د لغته رکړو دقه ته وای ماس کنه ارو به خلواځه بلته سوال وکي ذالکدا به نوم د دیوجي کان یو کفرونا چې دوی انکار کوي آیات الله د الله د آیاتونو نه بلنه هي آیاتونو نه انکار کوي بل واقتلونه نبینا وجن پیغمبران به غیر حق به جرمه بل ذالکدا به ما دیوجي اسو چې دوی نه فرمانو او بل لسما خيري وکانو يا تدونو دي د حد نوتون کیو حد نوتل دای حدود شرعیونه و د بدعت کول زن طریقې را راستل دلس نه خې وخوري د ناکاره مولا چې د الله د دینونو توحید او د کتاب بیان نکړي نو چا کې چې دا نه نو دقه خلق دی واق سر مول فاسقون چې دوی د الله د دین بیان نکړي لیسو سوا د دې زنه د حق پرستو الی کتاب نه بیانيات ټول دغه سي خراب مولین دی نه هم بګښتا ندایم یو لس نسخه وګورای لیسو سوا ندی برابر دا ټول ملیان ټولولیا نی او شان ندی وای مینا لکتابه بازدا ملیانو نا خلقه کمشتا وای امتون یو ډللا قایمتون چې قایمو کلا کولاړه ده په حق او په دین یتلو نا آیات الا لولی آیاتون د الله انا الیل په وخت د شپه کې وهم یذودون او دید الله تابیدار می نخه وش یو اُمَّتُن اُمَّتُن یو دا چې جماعت ته جماعت اُمَّتُن جماعت سمانه یعنی دا خپل استالیمانو یوونه خدای چې د دې وخت بلマンス کې جماعت او تنظیم برابرې ځان ځلونی یختا بلکې په یو جماعت وي دوم قائمتُن قائمتُن نه مراد <تصفح> چې قائمتُن کتاب الله او حدودې هی په قران و سنت او سنت باندې کلک ولا کلک او درې یتلو نه آیات الله انا الليل د الله کتاب بیان او درس او تدریس دا بل وہم یزیدون او تابعیداری یزیدون منځګزاری او تابعیداری دا او یومنون بالله ایمان لري د الله په توحید ول یوم الاخر او پرز اخرت یومنون بالله دین زم ول یوم الاخر وَيَا مُرُونَ دَ دَ و یامرون بالمعروف او حکم کوي خلکو د توحید او سنت او اثم وینهونه علی المنکر او منیکي و خلک د شیب بدعتنا او نہم و انصارون فی الخيرات او کوشش کوي د نیکو پکارونو کې هر د دین او د نیکو کارو بکي یی ته بلا سچې خبره وکي و دیم بطینا و الایکا اولسن و الایکا د غسان من د کاملونه کان ندی خپل بم او نیک د الله صفات د حق پرستو دیانو خوول نو ځان نه دا جوړ کړي هغه مخکینی ما جوړا وې و ما يفلو من خير سرا سلوره مقايده چې د جماعت ارکان با د خپل وس مطابق انفاق کای مال بلګي زکه د مال لګولو نه بغیر د الله د دین کار کی نه کیږي انفاق ضروری دی د دې موحدینو د دې جماعت والا ارکانو با خپل فاند وی بی بیت المال وې بی او دوس مطابق به مال جمع کئ چې د الله د توحید د پیغمبر د سنت د قران شاعت د پیکیږي دوس مطابق به ولې وما يفلو اغچبیکای من خیرین س انفاق خیر مال نو يفلو په معنی د خرچ خیر نه مراد مال و ما يفلو اغچبیکای خرج کئ من خیرین س مال نو فلن یکفروه اے فلن یحرموه هرګز بدوی دا غیله اجر نه محروم نشي الله به اجر ورکي او الله والا لیمن پیدای بل متقین پداسه متقیاںو متقی چاته وې چې مال الله پدین لګئی نو سوال پیدا شو چې الله و مالو لگا وای زاده مؤحدینو د جماعت د حق پرستو نه خره نو مال خدا کافرم لګئی الله و دا کافرغه قبول نه لې ولی دم انفاق د پاره شرط ایمان ده او د کی ایمان نشته ان الذين يقنوا ناکسان کفرو چه انکارې کړې له کفرې کړې نو توحید نه مون کېره نو کو دې مال لګې نو تو غنیانو همار کې زو फायदा ورنه کیدی ته مالونه د دې مالونه ولا اولاد هم نه اولاد بن الله د الله د عذاب نشینې د دې دا, دا قبول نه وي ولای کدا کسانه اساو نارور والي هم دی په پیه کې خالدونه هم شي مثلا ما ينفقون مثال وګوره دې مشرک دمال لګول د کافر د ایمان شرط نو د اخلاص شرط نو د دې ایمان شته او نه به کې اخلاص تا امر کې کې ایمان ته اشاره دلته سه اخلاص ته اشاره ما مسلمائن فینفقون مثال لاګه چې دغه خرچ کوي ته از الهیاتی دنیا په دې جون دنیا کې په دې دنیا کې معنا د دې جون د دنیا د خودلو د یاده پاره خرج کوي چې په دې دنیا کې معنا مو وی کمسلی ریحن بشان داغباد دے فیها سرون چپدی ہواکی سروی سر سر دادا از دادو ندے دومانی سر یا ویلکی گی سخت اخنیتا او گلیتا او یا سروی سخت گرمیتا پیاخ نه کی اغه چنه دا سير دي پګرمه کی د اल्प شکا لا ګرمه سیله دی تاسو روئ نن دواړه معنی کوي وای د دی مشرک د دی ریاکار د دی مال مثال چې خرج کيه د دی دنیا کې د نامونو موده پاره کما سلیلین پشاندا هواه باد دی فیاسرن چې پای کی چنه وی یا پاگه که گرم بعد او حوی اصابت حرس قومین او رسیگی فصل دیو قوم تا ظلمو چه ظلم کدی انفس هم بخپل و زنون ہو دا باغ والا اوسوزی دا باغ او فصل اوسوزی دغرن چه اخلاس پکنو ریاو ناغسون مال انفاق چه کدی دلار تباش و زول محمد الله ظلم نو کدی په دیوانی الله ولکن انفس هم لیکن دی بخپل و زنون یز ریمون ظلم کهو نو الله تعالی سر دیته نه کی خو پخ پله دا ادم ایمان او دا ادم اخلاص د وجه نارسه تباش مال انفاق تباش نو دا وی چې مالو لګوي په جماعت و او تنظیم او په مسله بیت المال بني او ورې په د ایمان کې اخلاص پیدا کړي ورنا دغه حل به لکتا سوکته <تصف> <تصف> داده م اخلاص او د ام ایمان دا وجې نه با مال تباکی اخری قاعده پینځمه یا ایوالذینا منو لا تتخذو بتانا کم مندونکم چې غیر رازدار منه جوړوې جماعت جوړ شو د توحید او سنت او د دین او د انقلاب او د قران نو دا جماعت د حفاظت د पारा او د بقا د پاره ضروری ده چې غیر سړي رازدار نه کې وی تعالی خې معلوم کنو ال ورلا د جماعت رازداری ورکا ال چې د خالي رکن جوړ نور متفق بارنګ خلکې خو چې رکن جوړه زمداري ورتاواله ک او اهم سړې ته جوړه ناول خمالوش یاس نه د غیر سړې نو تحریک او کار بدل خراب کی د دې خبرې وی خیال سات <تصفح> تاریخ پیګواله چې کنا پجماتون او تحریکونو کې دد دې خبره خیال نې ساتلې شي نو غیر خلک ران نو زیو تحریک بربادت کی ار دور کې داسي شي د نبی عليه السلام په زمانہ کې دوه په جنگي منافقان فليو غیر خلکو مناګټلې شوی جنگ په شکست بدل شو شکست وفړېش دره دلتا په اندوستان په تاریخ کې د سلطان ټېپو سلطان شهید رحم الله په اهم ذمہ دارانو کې منافقان ننوتیو میر جعفر او میر صادق دکسان د میسور سلطنت او హైదرا دکن سلطنت د مسلمانانو دا میر جعفر او میر صادق دوه بې ایمان بی منافقان وزیرانو ذمہ دارانو ناغي انگریز سره راز بازو کو او د مسلمانانو دسونو کالو اسلامی حکومت او مملکت ختم شای اسمایل شیق سرم دا سی شیو او دا واقع دا آغا سرم غیر رازدار شورا تن نو تیو اداغی غراز فاش که ارسه اوسم د او سم دا علم کفر خلاف چی کم جنگ شورو ده چی نو پاگی کم کل کل چی مسلمانانو مجایدینو نقصان رسی نو دا غا غیر رازدار دا وزی رسی چه دن نپکه بل سو کرانه نو نوچی ناغ اطلاو کیم مسلمانان مجاہدینو ته رسی شای اسمایل شایید چې کله پده ملکی جہاد کوا ناغا دا اٹک دا کما قیلا دا پده بانی حاملاوا دا انگریز سروا <تصف> سیکس سروا دوی دل تا کې مشوره مشوراو را سوابه ا مرکز دا علاقو باندې دې مشوره کوله میټینګ وکاو شایسمه شهید اوسه رحمت شي او نور مرګری علماء کار قران اهم ځای بنارن سبقو قلیبانې باندې عمله کو ایله سمن صوبه باندې دا من صوبه باندې کوله دغلطه یو خان چې د شایسمعیل د شورا روکن نارا خان شورا لراله چې شو شورا لراته نزان سره خپل مولوي صاحب مراه روان کړ د جمعې امام شه امام صاحب مولوي صاحب و امامو خود شورا رکن نو د شورا روکن خان ہو. ها خپل امام نزان روان کړی راز مولوي صاحب خان غریب سره خبرو امي سره کو چې کله په اخلاص شینو هغه وی جوړر سو دغه سي اخلاص مند. او ادا مولی سیب دی او دا مولوي صاحب درا شتایب هم خسړي مولی سے سر روان چې کله شورا کې کی کینا اصل شای اسماعیل او دوی داسوکله دغه دا زموږ د شورا رکن نه ده په ساده هغه شورا ده اوی نا شاسیت د زموږ مولی سره زم ما په اعتماد ته خیر دینا سی وینا ټیګ و اعتماد و ری پی خسړی خدادا چې وصول نه خلاف د شورا رکن نه اخر خان ویني نا بصیبا اوی زہ صحیح خو شورا رکن نه شورا اوسوا سبق پا پلانکی روز بانده با پا قلی حملکو مجاہیدینو دا مشورہ زان سره پیکو ترتیب بسی ترتیب بدای کہ اللہ کدا اٹک چاری دریگن اٹک دا لاندې لا نتیسین بایگن او آغاڑا دا پول خوست دیکن از زمانکی اگو پولنو نو دوی ویسر چل بگو دوی دا سی باوکو چه اٹق قلہ کې دغلته سمو مسلمانان دنه ډیوټي و او اووی د دې سن نه دی غاړه په دې کل کې وسیدل الته اسه کسان پیدا کړو شې اسمه وي کسان پیدا کړی په پلان کې روز د شپې به زمون مرګ لري ټوله لاړ شې کې دي سن نه دی غاړه الته به شپونکی شپې لباله ځان او زان سره به اندر پایه یو سی اندر پایه دوبیان. دا باندې سنوارا نه خپل وحال خپل والا پیژنې کړه پهو کې هغه پاڅي ور کېډی داسي ور ویل په دیوال په ټي بیا سې زان سره یوړي دا غلطه څه دو بیانو دا دو بیانو په کور کې پړي مړي مجاهدین کېو کې دا وا په وړي جوړو په کلیبا ورزو هغه دو بیانو دنه خدمت کو دې قله نو هغه وته دا چلو خو چې دی پلان کې طرف نه پتا سراشي لا قیللا وکول شي بس په لمنوبه جوړ کړ دێکی چې شورو شوا شوا جوڑ شو فیصله شو پروګرام جوړ کړي شو مجاهدین خپل تکو دوه روانه شورا چې برخاس را روان شو صاحب امرغه کلیتا مولوی صاحب مولوی صاحب پتنې چې هر نیتو چې جنټو او کناسه ارغه پیرمو ځان باندې حال تاریخ بس پمایله خاموشو چې په پلان کې تاریخ بقلا مجاهدین فتا کوي ظالم کارولاو کته که جاسوسو نو جاسوسي مقصد و او کنه جاسوس نو نخبه له پیري موريدي په خولا چې خلکو ولا کړی شي د ته کشف شویل کشف چرته شویل البته د خبرې ووري په دغه په پیري په اله کنه ظالم خپل پیر پخیو دی خوا مسلمانانو د سونو نقصان ورزی باز حال, خلقو بس پا ما حال شو راغ او شو. تاریخ خلکو ته وای بس پما حال راغی تاریخ او کشف وشو پلانګی تاریخ باندې مجاهدین قله د اٹک فته کوي بس جاسوس خور زینان سیت لا ورشي بس هر وخت خپورو پروگرام ائمه تویش کېنا سر پوهه څنګه پاغ شپه د شایس مین شهید مرګري پدې دریاب که پا کشتو بانده یا پا نور و توپان وغیره یا قدوان وغیره بانه باقی بانه سیندونه که اولی باقی بانه که نه سل و سامان آقا که بس برنه ورتفاو جناست بس پا دریاب کی ویشت مرگری شیدانش سینی اولاد سپا تخت پشاراد آکار ناکامش دا قرانده دا پاروی شید دا خبر دیر بنیادی دا جماعت رازداری غیر رازدار شړې اته راز نه و ورنه نقصان با تډې رو رسې د جماعت بقا او حفاظت پدې کی یا ای الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا تاسمونی سے بتانتن رازداری من دونکم بغیر دغفلو مارګرو کارکونانو نا خاص مارګرو نا لا یعلونکم خبالا زکاوی صرفنه کای پتا اسمان د فساد د فساد صرف در باندې نه کای ین نه کوې نقصان ترسی او دودی غواړی ما تم سومره چې تاسو په تنسی او تکلیف ک دشمن خو واړ چې دا ته نقصان وورشيقد به د تل باغزه او یقین کاره شوي د بغدو دشمننی می نهفام دګې د په خللو تاسو پهېبد را دوری دي و ما توفی صدورو چې پټه سینک بروخوا او خو لالار ډیر لې خبري دي خلو د وای نو چې زرک کې سونه دشمنې تا سره اوڅګوره نو س اګری کافر په خلی اسلام بس ویږي دنه ولاسي اسلام او مسلمان د وما تو فی صدورم اکبر او هغه چې پټي سینې هغه ډیر لوی لوی د به بوزو د دشمنه خبري قد یقینن بیا نالکم لایات مونګه واضح کو بیانو تاسو تعالی آیات آیاتুনা او احکان یا نخې د منافقت ان کوم دم تاقلون کو چرې تا سو د عقل نه کار اخله ها انتم خبردار تا سو اولای اخله تو ته حبونم چې تا سر محبت کوه خیر خوای اولای حبونو ماغی محبت او خیر خوای د سر نه کوي تو تومنون به کتاب کله او تا سیما په کتاب ټول او دی ټول کتاب نه و وایزالقو کو مګل چې یو زې شي تا سو سر نو قالو دی وي اامن نامږي ایمان راوړې ده زمر ګرې ای دا خرا کله چې لاړشي نو ععلیکم چ کوونه لګي ستاسو د ووج نه اامامله په ګوتو منغاز د اوې د وجې په ګوتو چک لګيسم طلب چې په ظاهیر سنی شي نو چې جودا شي په دګه چکو لې ي نو او اسمې دربانې وي نه الله پان چکونه لګي دونو خی سره غضاله. ور موتو به غیزه کو مړشه پ خپله غسه کې د اوس کې بمرئ ان الله به شکارلارریمن پو د بذااتی صودور په خاوندانو دسینو ین تم س کوم کو چرته رسې ک تا اوته ه تونڅ خوشړي تا څ همنو خپ کې دوی س بهشاره خ کېږي د س و کو کورسې کې تا او سر صح یا تون س موصیبت یفره او بهادی کې نو ت ورو کو کلک او ځاننم بچ کو د دی د نو لا یا زرکم نقصان نشی رسولی تاسو تا قائد هندوی چل او تدویر شینیس ان الله به شکل الله به ما په اسماني عملونه چبیه کوي مہیتون احاتاج او ګیرا چون ګری نه لا د ګيري نه بهر نه دا دین ز قاعده د تاسیس الجمد بیان چې په دې په زو باندې تاسو خپل جماعت برابر کړئ نو البا جہاد کامیاب جہادی دا پینزو قائدون آباد اس ویز غداو تا من دا روستو چو سونم بیان دے نو دا پا دی پینزو قائدو باندے یو دو واقعات تفری کئی سمطلا یو واقعات او حد بل د بدر دا دی دا پاروی کلچ تاسو پا دی پینزو قائدو برابری او ساس و جماعت پدی پینزو اصول برابری نو کبیا لگمی اے نو کامیاب بئی چې غیر رازدار درکینی د دیوی قیدیوالی اے دی انفاق جذب در کیوی دا عیانی اے قرآن منشور و دستوری نو لگ بئی اے فتح با اللہ در کی لکب در کی او کچرتا پدی اصول اصولو نی اے غیر رازدار در نو بیاکه ډیرره می نو شک بهمي لکه او خود کې اوه کې ډیر و خو سره منافقان تلی وو نو منافقانو د غیر رازدارو د غیر خلکو کېدو د وجهان او ګټلی شوي جنگ په شککس به شو نو دا نور تفسی ټولو به د کا اوس ربطته معلوم شوکه او چې دانی او ب خدای دا سو کله ب راوالي کللو د را ولي مکې دغه خبرې وکړي. او دا بي نز سولم چې په دي طریقه نه وي ته وایي چې دا سوي یکدم خبره شروع وای یا الزینا منتقو الله حق تقاتی بیا ورکراغه واتسیمو به حبل الله بیا ولتکم انکم امتی ادونه الى الخير بیا وی وما يفلو من خير مالو لگا بیا وی چې یا الزینا لا تتخزو بتانا رازداری بل سرمه کوي دا چې ستا خاګه دا زین کی چې دا بي نز سول دی نوس قران رب مزامین معلوم او پسې دا دوه واقعیات هم په دې پینځو قاېدو باندې تفریدا چې کلا په دې اصول او جماعتم برابرۍ غیر رازدار درکینی نو د بدر غونته به کامیابی اې او کلا چې غیر خلک درکيو نو اوهد کې به شکاس پوره لېشه نو داسې شکاس پوره اې په زاد دوه واقعیات دلیله باروي و اذ غد او تمن اهل کتاب او المؤمنینن مقاعد لل اېتان دا اول دی دو آیاتونو ایک او ایک کې دا واقع د اوہد بیان ہے اوہد او رستو بیا وَلَقَدْنَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْوَانْتُمَزِلَّ ایک سو تئیس چوبیس پچیس چوبیس ستائیس ستائیس او دارن دا بس دے کے بدر بیان بیا منز کې سو مسائل وی نو بیا با دا آیت نمبر ایک سو انتالیس چالیس نو واپس دا احد تبسیلی واقع شروع شد پا دی علیمران که واقعا دا احد تبسیلی بیان شده دا با در مختصر بز دا دی دودری ویاتونو که بیان شده سا سلوپینز ویاتونو که بیان شده د احد واقعا دو ویاتونو بطورې تمهید بیان کین نو بس پری دی نو بیا د بدر شروع کی پای تبسیلو کی نو بیا سه احکام وین نو بیا د او خود ته بیان شي او د او خود د شکص وجه خی چې او خود کې شکص ولې شه وجوهات بیانې تفصيلي چاینده مسلمانان د دین ازان بچي او داس حالات بیا جوړنې کې چې شکص وت مخه درای شي ناول د او خود واقعا او دویم jihad ده غټ jihad د اسلام اول جهاد اسلام کئی بدر شویده بدر پر رمضان کی شروع او دویم حجری با حجرت نباد یعنی دا حجرت نباد پر دویم کال کئی دا شویده او اوہد پر در کال شویده او در ام حجری کئی نوال دو اوہد بیان کئی ویز غدا پیغمبر اواق چې توته سحر وختي من اهل کدخ پر کور والا ونه تو به المؤمنین چې تیارول دي مؤمنان مقاعده په مور چوخې لګیته د جنگه پاره والله والا سمون اوریدونکو وريمون پيو نووي عليه السلام هوته چې تا نو په هوت کې دا مدینه کې مدینه ته دې خار نه بار اکبر ځای یو غر دی چې جبل یوهد و او سره لاندې میدان دی پای کې دا جنگ شوه اندغې ته وخدو او بدر ډیر بهر دی ډیر لري نو دا وخدو مدینه کې دننه دې جنگ کې جنگ یوهد د دیو جنو وای چې د اوحد مقام باندې شویل جبر یوهد سره بلمن کې شویل دګي مسلمانان دیو او دا اصل کې مخه ولادا جنگ کړو د خپل د بدر بدله غستور په بدر کې چې کم جنگ شېو نایکه مشکانو ته ډېر داوانو نقصان رسیدل او یا کسان مردار شېو او اویاه جیل کې راغلی نو غسو ابو جاهر غندې سردار په کې مردار شو نو دا اغا غستو اغاستو دا پا ردبیر آروان کال اوحود تراغلی دی مدینه او دا اوحود پا مقام بانی دا غلطبیات جنگ شوید صحابه کرام گن دی تقریبا دا مومنانو پا لخ کرکی تقریبا ایک ازار کسانو نو دا ازار کسانو دیو دی مسلمانان خدا وا چه منافقان پا هم تلی او دا منافقانو د وجه کار روان شوید <تصفيق> <تصفيق> دا سوشوا چه اعلانو شده و حد لزو نو گن کسان لالل صفونه چه جول شو اول خو منافقانو دلتا دا خلق و ذهنونو کی شکوک شباتا چود او بیا علتا چه کله صفونه جول شو نو دا مناثقان سردیر کسان دا صفونه نووتا اوروان شو مدینے طرف تا مقصد د دې ایمان بے ایمانو داو شیعہ صاحب کرام دا وګوري چې دوی خو زمون نه نو چې بے حمتش شه زړوبې او سبکی مسلمانانو مخلص خددی پچا نو پوي یو دو قبیلې دي بنو حارسا او بنو سلمہ دا دو قبیلې د صحابه او د اوس او د حضرات وړي قبیلې خاندانونه د دې کا سن صفونو کې ولارل چه کلا منافقان صفون نووتن نو دغه مخلص مومنانو خود دین ده صفون نه پشاش دین روان شه پدیکې کم چې وخيار صحابه او پوي د منافقانو په چال اې لکه سکوې تاسو بنو سره مو حارسته دی دی ولی جنگ ختم نشو 24 چې جنگ ختم دی ولی د خلک چې رواني الکدا منافقان دی پرې دی یس روان دي بس زی صفونو کې نه الله دا غي خو بارحال دل تدوحد مختصر تذکره کی به تفصیل وستورل نبی علیہ السلام چې کلا دوحد د پاروا ته نو سحر وقتی د کور نارغه جمعه او جمعه کی تیاری وکړ تر نماز بخینه پورهو نماز بخین مانزنا بعد دی دیا او حد ته تیری دی او حد کې نبی علیہ السلام په مورچو کې کېنول دلوي مختلفه چاته وې تاسو دغل تکینې چاته وې دل تکینې چاته دل تکینې یو دروو یو دوګ ډ را او د دغرد دی داسې مخامه غټ غ دی د د منځ کې میدان, دے. دنی میدان دا غرونی دی د میدان شاته د غورو یوګړ ډیرهرکې دي چې شاته نو را شو ګورې نو سوچر ډی ررکې کاری لکه د کوټې د سر نوچت خو میدان ته چې را شنو دوه نښ بیا میدان ډک دی نو داسې وړښ کاری دغته تا دو ډیرو منځ کې داسې لا راونېوه داهغ غونتی وه دا, دا خطروه چې د شا طرف نه پونځ باندې تل تکافر عملونه کی مخ نه کوو خو اسنه شاته طرف نه را باندې رانی شي لکه دا او هوت طرف تکافر ولاړو دی خو مخو او مسلمانان دی ډیرو شاته ولاړو او کافرو طرف ته مخو نو څنګه چې شاته طرف نه را باندې عملونه شي کافر پښه طرف نه ساملو نه کی نو نبوی عليه السلام پدې غرونو باندې ډېر کو باندې او پرې لار کې 50 صاحب کرام کې تیر انداز او یو یو لامر جوړ کا او تیرکش تیر, تیر انداز خلق چې ترونو باندې اشتل کولی او ته وی دل تکین او د دې زینمو خوازه او جنگ چوروش اول کې مشرکانو ته شکست وش نو او وی پتیخ دشه او تختې ده مال دولت غنیمت هم دې پاتې شو هي چې تخت اوګړه دلتا اصحاب کرامو چې کم زخمیانو هغه زخمیانو مرهم پټه شو روکړې او ورسره مالی غنیمت چې کومه غیره وندول شو روک شاتنا خالد بن ولید رزلان هولا مسلمان نو دغه وخت ادا کافر په پوج کې هغه سره خپل دستو وا اچ کله پتیخ ته او چې وی کتل شات ربنا لکه پدی غلا رشتره د شات ربنا بیامله وک نو پدغه دغه باندې خالد سره د خپل دستي راي نبی علیہ السلام و صحابہ پاس پشا دل تداسی و شوا چی دا پچاس کسان کم صحابہ ناستو نو آوی چی لاندے قتل میدان کې کافر و تختیت صحابہ لگیالے زخمیان اللہ مرخم پٹے کئی آو دویم غریمتون را گھنڈائی دیخ پل منس کې پاس شو روش چاوے مون کزی لاندې لاندے لارسو خدمت کی سواگو چاوے ننزو امیرم بیمزہ دینورو صحابه وي چې مونږ زکه زو چې مونږ ته نبي رسول الله عليه السلام دلته کېنه نو دا خو د جګ ووقت په اوري ختم شي او زموږ ناس سمانه لري امیر ورته وي او سره لسکا سو او وی وی نه پیغمبر چې څو پوري ني ول اگر چې جګ ختم دی خو مونږ د زین نه خوځو د امیر او د کا مامورینو منځ کې راه چا دې سکسان را کوشي لسکا صدق ته پاتې سره دامي کنه چې خالد رضی الله خدا زوري لا کافر ده چې داو خالد او هم کم دي نو بس هم له وکړه ناوې لسکسه شهیدان کړم ا د شاته رب ناملو شو صحابه به خبرو بس ویوال ناویا کسه صحابه شهیدان او نبی علیہ السلام زخمی شو دغه حالت استوتول بیانې نو د او خود انخشه الله د ایتونو کراګه ایز غادو تمن اهل کتب او المؤمنین مقاعده لې القتار چبا مورچو کې د خلک کې نول یو د ستدل تاب دل تاب دل اویز حمد هغه وخت چې قص کړي توای فتانې دوړلو منکم چې استا مسلمانان بنو حاریسو بنو سلیما انطب شلا چې کمزوري وخي هو الله ولی اوهما الله مددګار د دې دوړو هغه دوړلې چې منافقانو په خبرو کې رالې هغې جوړي جنگ به ختمي اینده میدان نو تل شروع شو خو صحابه او توی سګوې وی جن ختم نشو سره 16 او شو کنه چا د توی ودا خلک شي روان دي د مخ واپس رال میدان کې ودريل نو الله وليهما الله مددگارو د منافقانو پاغه چال کیرانل او علی الله وخاص بالل با فليتوکل المؤمنون بروسه او اعتماد کی مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر وانتم مزله اوس د بدر دوخد واقع مختصر وی پریخو، تفصیل وی روز درائش دا بدر واقعا بدر پا دو حجره کې رمضان کشه او سطر رمضان باین دا دا مدینه نا دیر بحر سو کلومیوتر را بحر زیده مقام دا اغازه ته بدر وی دا دا یو سړی و دا غز مکوا پا کی کوئه و دا غز نوم بدر بین مالکو نو دا غز علاقی نوم بدر ده پا دا غزه جنگ و دا جنگ تاو جنگ بدر وی خدا ډېر بهر دی مدینه دا اصل کې واقعدا شي یوغه چې نبی علیہ السلام لا مدینه کې دا اټلار را ورسېدا <تصفح> چې د مکیوالو د تجارت یو ډېر لوی قافله شام ته تللی او د مدینه د هغ د مکی د مشرکینو د هر کور پکې حصہ دا د تجارت خمکیوالا دا منسوبه کړه چې سونه مال د تجارت راشي او ګټه وکړو نو د مال نه با هر کورواله او هر سړی سمال حکومت ته او داران سرداران او تاوالکۍ دمکه مشران ملکانو ته دا مال برا غونډو او د محمد علی السلام خلاب به استعمالو جنگی تیاری مقصدو چې دوی خو زمونږه لاړل مدینې ته هجرتو کوو خاصنه ال ته مضبوط نشي او مونږ ته نقصان نه رسېږي نو کدا قافله کامیاب رااله مال تجارت ورو نو د هر سړی چې سوم رہی سده د غیصه مطابق بسیسا حواله کړي جرګه دا ملکانو ته سردارانو ته او دا دابا د دا محمد خلاب خلاف مونږه پیسې لګو جنگي تیاریه مقصد وا نبی صلی الله علیه وسلم دا پتو لګی دا چې د خدامال زمو خلاب لګی قافله واپس شوه د شامنه او د ه ټیم کې د قافله مشر ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی نبی صلی الله علیه وسلم دا پتو لګی دا چې دا قافله به د مدینه با پلارتی دی اټلا و تراله نبی صلی الله علیه وسلم چې قافله پلان چيزه نبی علیہ السلام هغه وخت کې زر جمعه تراغه دا طریقه و د نبی علیہ السلام چې او به عام اعلان او د جهاد ناق اعلان کې به روزي وي نو صاحب کرام وتیا بلکې با قیدا لیستونه جوړ شو لیستونه دا هر محل د هر جمعه داري قبيله پسته لیستونه یو په خپل جمعه او خپل د علاقې مشر سن رس موجودو او یو لسبه مدینه ووي کې مارکس کے پروٹ او ددی خپل ذمہ دار بو چې کله ودا سي د جهاد مقاوه اغه لستون وبکتی شو کومه کسانو جهاد کینوری کړي ناغین به ايته اطلاع او کړه شابه رازې کله ودا سي عاملان نبي وبکسان ډیر راتل خدابزر د جهاد شو د عاملان نو اوب نبی علیہ السلام کله داسي ورکوټه دستپا دا کار وا وقتی تو نه ده 파ره به عاملان نو هغه با پسوفکی مذینووی کې چې کوم مدرسه وه پس سوفا کې کم طلبه او ناغه یو وخت یوه مجاهدین او طالبان نو نبی علیہ السلام بچکل ضرورتو نو دا هر د سوفی خپل ذمہ دار بمقرر وکړه لکه پایې کې سرکردا بوهره رجال دغه طلبه مشور مشرو امیر مقرر دا رانورم پکې بازه مقررو نو نبی علیہ السلام با هغه با مشر تا چې منیټر ورتواي او کا امیر ورتواي اته به دونک کسان پلان مهم مهمه لپکار دی نو عام اعلان باندې وبس شل کسان وبکا دی زینې وواغشت روان وش د بدر واقع امداسه وا نبی علیہ السلام ته ضرورت شو عام اعلان د جنگونو نیت د جنگو نو اعلان دغه مزيې وې کې نبی علیہ السلام اصحاب سوفو ته وې الک رازه ضرورت ته پلان کیږي کافله روانه دا اغي پس ورجو بس د سوفی کم طلبا چو او سره او پلاره یا جماعت کې چې کم بل سواوی مخ خلاف ورغله ده ا خبر شوی نا غم روان شوی ده د 313 کم زکۍ ورنه ک اعلان کړي به خو کافی تعداد ولته خدا چون کې صورت حالو او د جن په نیت نتل سرپ د ابو سفیان قافلا لوټ نیولو په نیت باندې چې دیا سینا د امال مدینه مکه تور سره نیوزمو خلاف استماریږي نو خدا چې دلته د مال تمون غنیمت کو نو موم ماشی تور تو مضبوط شو مکی والا تبلاس وسور نشی چه سبا زمون خلاف نو گنو جهاد کی خو بکای دشمن تخه نقصان رسیکند چه ما دی مضبوط نشی نبی علیہ الصلات والسلام سره د صحابه چکه موجود و روان شه دیوځینه ځان سره اسلحه پوره نه دا وړه خو چا سره چې په غاړه خپل تورنی مشتشتن اور پټش لاس روان شو هم دغز شه دلتا جاسوس مدینه کې موجود او اطلاع وسفیان تور رسېره چه محمد صلی الله علیه وسلم اخو استاد قافلې د لوټکول اراده لري جاسوسان موجود اطلاع رسې ابوسفیان لار بدل د مدینه د لنډ لار په زیباندي د سمندر ساحل واهش وګدا نو او تیز رفتار اسماني قافله خو زرنيشت لیکه کیږي خو کله خلک په تیز رفتار ساروي باندې مکی ته اطلاع او ابو جهل ته وې چې دغه محمد زمون خلاف د کافری لوټ کول اراده لري زموږ یم داد لارو رساله مکه ته اتلا رسیدو سره بس مکه کې ډېر کہ لوی شور او وسجره پیدا شو چې ښا زموږ د ملک نم لاړل او زموږ کافری بلټا وی د دې څوک بس په ډېر لوی جذبه راپاسي 1000 کسان رانه اوګدو واقعا د سیرت کتابونو کې شته په ډېر جیو شو خروج سره راغلی را روان شو چې راتلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر مقام ته رسیدل وو چې غلطه د نبی علیہ السلام مخه ابو جهر او دا غلط کار مخه لاره ورسې بدر مقام کې د دیواره امنه سامنے شو ابو سفیان خو بل لاره ونې وا دغلطه فزیره د چتريو قافلې پسې جنگ جوش مخدا ابو سفیان دا ابو جہل قافلے سر جهل نو جنگ بیا شوه هغه جنگ کسان کمو خو الله امدادو کو فتح اللهم المؤمنان لو ورکړه ست تفصيلات د توي ولقدنا سرکم الله یقینا امداد کړه او تاسو سره الله په بدرن او بدر کې وانتم ما ذل او تاسو وه لگ ازلا ذلیل باندې نه کې چر ازلا معنا ضعیفون او قلیلتون وانتم او تاسو ډېر کم وې افرادي دی با فتق الله نو بذلانا ويریګه لعلکم تدبره تشکرون چه شکر وباسه استقول للمؤمنين کله <خخ> چی صفونو جوړ شو نو حالات سدا سرالل نور تفصیل بد دي په سوره انفال کې راغېش د نبی عليه السلام نو مخ کې د ابو جهل قافله رسیدل وو د ابو جهل بدر ته رسیدل نو بدر کې خه مناسب ځای خود جنگ هم او ټیم خو جن بٹول د لاسو کنه د توره نو خزې هغه قبضه کړي هغه کوي وبو باغیان هم قبضه بجه حل کړي وو وبو هم ضرورت او دا سي جن خو ونه د منټو نو دروازو جن وو وبو وي قبضه کړي وا او زمکه په خزمه کوي قبضه کړي وا دې طرف ته او نشتا او زمکم شګلوړې د شګي هغه صحابه او تپاتش نبي عليه السلام زکه چې د توري جن کې خپل زور ور کول غاړي نو لاندې مضبوطه زمکه پکاري او شګه کې قدم زور نایي نصابوي او نبی له سلام په پوه چدل تخو شګه منتظم نامناسب دی وبم نشتا دا یو خبرګانو نبی عليه الصلاه والسلام له بدر په دې مقام باندې یو چبوتره جوړ کړ او سفرګه غونته نبی عليه السلام په کې ناشته او خصوصی مرگری مشران لکه و بکرسی دی قوم را سرو نن سبب ده بدر پده میدان که ده نبی علیه السلام ده ده په بوتره پا جوړ جمعات جورده <تصفح> نبی علیه السلام خفاو بس دوائی شورو اکڑا لا جنگ نه شورو دوائی شورو اکڑا و دیل اکڑا دوائی اکڑا او دوائی که داویلیو اللہ و ما انتا حلک حاضی لعصابه بلند توبد بادو الله که چر داور کوټ ډلن په د معدان کې شکست وخورري اوړ شي دا, دا ساب نو بیا بسست بعد ې چریونه شي د دیل په خت می مطلب سه چې بس اومت خود دغه د دی او دلته می راغسې کوملو بیا بل پیغمبرم غمره نه را ځو بلو متنی شي نهله ته فاظت وکې او نبی بیاله السلام الله ته ډیر په جړه فریت د سادر نبی ل السلام غسې و غم ې او خ پهمه پری او بکر سیدیق سادر رو چود کو وردوی حسب و کل آن پیغمبره دا سی دوا ده اکڑا زمازل گوی ورکی چی دا دوا کافی دا الله با قول کړي نو اللہ امداد بیارو لیگا دشپی بی بارانو شو داغی غزمکا چی وا د خټې خطی خورو وا نو باران سره آغا خطی شو نو پخوادو که بیاخپا خوی آده خوا آغا شکی بانی چی بارانو شو نو شک مضبوط شو او دیقا کم ڈنڈونو منڈونو او دو بو نڈک شو وش او بیا یو او فا پیلو شو کلو چه ابو جهن دا مکین راو تا بدر طرف تراتا جنگ لا نو چه پلارا کافلارا تلا نو دغل تا یو قبیلو دا غیر سردار مخیل اصل کې سردار نو شیطانو خو دا قبیلی سردار په شکل او اغتی اوی ابو جهل تا چرد دا زی وی دا محمد پا سی روانیم خواه ورزم دا سرم مرگرم او که ضروعتی نو دری زر فوج بدرولیگم دری زر فوج ما سرمشتا نو دا افا هم مکی والا خورکڑا چی مولا تین ازاریم دا درا بیایو بل آفای پیلا وکڑا پینزز کسان نور را روان دي صحابہ پدیم پریشان شو چه مونږ تین سو تی رکسانیو دوی زر دی مخی ندیر دی اور آپسی نور را روان دي ندایو دا یو پاک وحی الله پاک گلا خب پکے گے ما کدوی دریز را رالل زب دریز را فرشتی او کدو پینزز را رالل پینزز را فرشتی بدرو لے گم استقولو للمومین او وخت پیغمبر چه تاوی مومنانو تا علن یکی اکم آیا کافی نده تا صلا آی امید دا کم چې چه امدازو کتاو سرستاسو رب بسلاست آلاف پا دری زرا من الملائکت فرشتو بانده منزدین را لگل شوی الله بار تا دری زرا فرشتی درولی گی دری زرا فرشتی با اللہ رولی گی خود شرط داده دادا لکافی نده علیه اکفی کم بلا ولی نا دا امداد کافیر خوش شرط داده ان تصبیر میدان کمیدان که دغسی ثابت قدم و سیره و تتقوک او زانم بچ که دا سوستیانا او د مخالفت دا امیر نا او در ش و یا تو کم او راشی تاسو تا کافر کافیر من فارم حازا بخپل جوش و خروش شداره د مشور جوش و خروش یا دا حازا مخی سب ویا تو کومنه فورې هم او راشي دا کافر تاسو تم فورې هم ای بغیز هم په دې خپل جوش او غوسه کې چې دا جوش او غوسه د 3000 را روانې مسله او 15000 ک درې شرطه یو میدان کې کلکوالې دویم د مداهنه سوستې نه ځان بچکول درين دا کافر 3000 15000 شینو زبادرو 15000 لېګم نوح اذا دغه یم دیت کوم ربکم چی انداد بو کی تاو سرستا سورب به 5000 پپین زو زرو منل ملائکتی فرشتو مسویوینه د خدارو الله بدری زرا او کو 15000 لانو 15000 فرشتي به درو دي دا 15000 یا دا 3000 فرشتي راغلی وی وینا و ما جاء اللهو خ فرشتي براظیم مسویوینه خدار نه خداره سمان <تصفح> نخدار مانا دا چی جهادي لباس به غثي جهادي نخبي دي جهادي صاحب جهادي لباس کې او داوا چی فرشتو مزغريا چولې جهادي لباس سره به جن نه د سيد علي زنجيرونو کالو نه جوړ شوی قميص په پغې بتور نه لګیلا په خوا جهادو نې کې به استعمالی لا کوي حدیث کې راضي او جبريل امين نبی عليه السلام راغلو ورته ور دا الله پیغمبر ولې تاسو اصلي اصلي کی خوې مون فرشتو خل ازغري نه ديسته نه دغره نه خدار دارن او بل نه خدا چپټکی والیو پټکی امامي پټکی وال داموري چې حاجين خداخه پټکه چې د اصل کې دا جهادي لباس دی یا جهادي لباس دے. زکا چې پټکې کله سړی په سر واري نو په پټکی سره چې توره لګي اخویږي سر باندې لګي خوې نو ځکه حدیث به بسودا ختمانه نو فرشتو مغوستا چې حدیث به بسودا چې حدیث نه خواد دي صرف پټکې مونږان زفورې خاص مونسه مخکې کېږي نو پټکې ووا او غوړې چې پټکې ونه ومونځنه کی دا مسله په خواړې راځي آتا و چې پټکې چانی واري وې مونځنکی عوامو کې مداوا الک اضافو جهادیدې بسته دا خو د عزت نخره او عزت مناله چې جهاد کوي نو چې جهاد نه کوي خو به عزت ذلیل به دی دیو جن مولانا ابو عبد الله سیندی رحم الله تاسو به تصویر لیدلی هغه پاسار ټروپیو پټکې نن پاسره ایله مې چېرته تصویر ابو عبد الله سیندی څخه عجیب اخالکی د دیوبن له قادرینو کې الوی سړې د تصویر می لوي کې مشتم پاگه بانه چه کم لکل شوی ده حالاتی زندگی ده پاگه هم تصویرشتا نو داغه بپٹکه او توپینا پسوره سر طور سر بگرزه ده او کل چه بیس خط مت لکه کنه نو لانده بی خط کی لکل چه ایزا ازعو الامام تتاریفونی ده یو شیر اختباس بکن یو شیر وی کنه ده عرب ده جایی چې ځکه لا پټکه په سر کم ته بیا مو پیژنې دا څنګه نهغه و دا شعر را دی نیکه اذا از اول امامت تعریفونی پټکه چې په سر کم بیا و مې ته و پیژنې نابوي پټکې نه نا پسرو ولی مسلمان ذلیل دی د انګریزو حکومت ته په پټکه د عزت نه خلانه زو عزتمن نیم چې پټکه په سر کم پټکه واله په سر یې قدم چې اسلامي حکومت راشي نابوي اذا ازاول امامت تعریف دا خو چې کله زړه اسلام د حکومت او د خلافت پټکه په سر کمناله باندې اسلام شان او شوکت تاسو ګورئ نو پټکه نه پساو بہرحال سر تور سر بغیر ځایله خو خبره دا ده مسوومین پټکیه پسرو د جهادي لباس نه وا ما جاره اللهو خو ګورئ پټکی پټکی کې معرفت اخا یو پٹکے دا پټکه داسې کنا ټول خیر پټکی دي مونږه بد نه وای او یو پټکه دا شي کنه چې هغه پټکه وای نو سړک بارو بنخ کاری باز پټکه دا شي ا پټکه چې وای بارو بنخ کاری برکه په کیا چې دا سينیک نه کو بزر بزر گو شیخ شیخ کوي او باز دا سيروان او خطرناک پټکی لکه دا مجاهدینو کنه طالبان دقه اصل پټکه ده ها اچھا غټي او دا چې کو ګوګي دین خلک کوي او چې دا سی را قط قط کی کنا نه سب نیاری اصل خبر ادارا چې جہادی لباس سنواغا سی کو گو گے وخی غٹ چه خلقو تیاری کی کنا غاز کر کافر تاسو خیال لے دا کافر د دنیا دا کافر انگریز یعود نسارا دا طالبانو د دی کو غټ پټ غٹ نه کی دا ډیر خطر او چې بیا تو ری نه دیر خلق مڅو میمی نخدار و ما جره الله او نه دے ګرځولې الله دې لره الا بشرا لكم مگر دا زیره استاد سو د پاره الله وی دا 3000 5000 فرشته راغلي نه ولی شرط وکنسو دو شرط وګورئ شو صبر او تقوا فوعاتكم من فورهم کافر راغلي نویرغلی ا دریو پینزه رنورغلی اخواز شیطانی خبره شیطانی افوا ابو جهله سه دوک کړه نو ا ایراناله نو الله پینزه زره درې زره نه لګنه ها فرشتي راغلی دي خو 3000 او 5000 نه دیره په شه خبره دا خاص تعداد نه راغله نور خو فرشتي راغلی مسويمي صحابه وليدي دي په اوه د بدر کې قتل چې مونږ به قتل مخته به موږ مسلمان نو او دا کافر نو بسار پریوال فرشتي بووکان دا وما جاله اللہو او نو گرزول اللہ دا دری او پینز زر وعده دا فرشتو اللہ بشره لکم مگر دا زیر او زاہری تاسو دا پارا ولی تتمین قلوب کم او دی دا چې چه متمین شستا سزون پدی اتمینان قلب دا پارا ومن نصرو او نده فتح و نصرت و غلبا اللہ منعند الله مگر دا اللہ دا طرف نده لزیز الحکیم چې زور ورو رو با حکمت زادت یا منور انشاءاللہ